Pelaaja ai tähti. Pelaajota jo seurata, niin justa mä tykkään, että kaikki enemmän tuntuu väheksytä. Viime kaudessa teki 30 kol on parantanut koko aikan niitä. ja vähän semmonen yksi liikaa pelaaja ollut mutta Helkkari, hyvä pelimies. Eikö, eikö näin ollu, Jouke? Mukava kattela. Saksua onks sulla rehellinen? Toittakoe. tappelee miljardöörien kanssa rahasta. No sen takii. Meillä säästöpassu tipahtaa. <laughs> Mutta tota noin, Niin. Ää, niin. Ja sen takia, että se laulaa. Aloitti tosi huonosti ja lopetti tosi huonosti. Siinä välissä on tosi hyvin. Konellakin tasolla. Kahden suunan puolustaja. Kyllä varmasti sillä Turussa on jo vähän tota innostuttukin jopa tästä kaverista. Ja mä ainakin odotan tosi innolla saasin on totta, se on totta. Tervetuloa Raitein pakki, seitsemäs jakso. Täällä taas, tällä kertaa maanantai-iltapäivän äänitellään nyt tässä. Koitetaan kovaa tahti tehdä, sillä mä oon myös katsomaan InterTPS jalkapallon derpyä tästä vielä. Jäänyt taas sekin vähän viime tippaa, tällä kertaa ei voi soittaa ja siirtää, siksi aloittaa vähän myöhemmin peli. Mutta tervetuloa munkin puolesta, et seitsemäs jakso jo, ja toivottavasti katsojakunta ei ainakaan hirveästi ole vähentynyt, vaan nimenomaan lisäätynyt. Niin. Ja tuota, täytyy sanoa, että jos ollaan vähän niin kuin tavanmukaisesti tullut sanottu, että on ollut tiukka viikko takana, mutta nyt täytyy sanoa, että varsinkin näin, niin kuin nyt turkulaisnäkökulman, tai lähtökohtaisesti hieman turkulaisnäkökulman ohjelma totta kai ollaan, niin, niin täällähän ne tapahtumat on ollut kyllä tämän viikon aikana. Juu, ei on varmaan päivääkään ollut, ettei pientäkään uutista Tosi iso uutinen, että mulle ainakin tää Petun uutinen aika, vähän niinku puskista, että siinä vaiheessa on jäänyt Se katsomaan. tuli kyllä sen iloisena yllätyksenä, mutta tuota, no niin, siinäkin kyllä kun alko niitä, kuulin, tai luki niitä petteri vaihtoehtoja, niin jotenkin tuli semmonen olla, että he muuten päästään näkemään numppaavia teksin paidassa, niin se tuli heti semmonen niinku fiilis. Se oli hauskaa kyllä, et... Oli vähän varautunut, että kyllä tästä ihan tiukka viikko tulee, että pelkästään tämä Russelin paluu on joku vaihtoehto. Mutta... Ja hei, pelkästään se, että ei sovi unohtaa, mistä mehän annettiin sunnuntaina, niin maanantai-iltana. Olin katsomassa TPS jurkko otteluista, on piti kirjoittaa pitkät titanet, mutta vielä vähän kirjoitukset toisalle, kun yhtäkkiä peli jälkeen sain että Pekka Virta ei ole enää TPSn päävalmentaja. Niin. Sitten, no siitähän se oikeastaan lähti. Siitä Sä, se, kun... lumi, lumipallo lähti pyörimään. Joo, ja sitten tuli nämä korpi korpikoskes, pääsin mukaan, se oli tavallaan yksi pieni uutinen, tai siis se ei pieni uutinen, mutta tässä on pieni uutinen, sitä osatkin luottaa vielä. Sitten sokerina pohjalla Mikko Koivu tänään viimeistään maanantaina, niin varma tieto tulee ja torstai-ilväs vastaan mukana. Hyvä, että käytit, käytit tuon sokerina pohjalliselle muista kirsikkana kakun päällä on irtosti. No se on ihan mitä sehän vaan laittaa. E Ehdottomasti on siis, että tästä, tästä edes TPS-sä käytetään täytetään 600 nänhaluottelun kokemuksella. No die. Joo, mutta ei mitään, ennen kuin lähdetään perkaamaan muut, muita jälkeen tapahtumia niin mun on pakko kertoa, mikä just, tota, juttu, mitä eilen illalla sattui. Siis. Kerro Harrastin NS säkägoogletusta tuota, no, siis Eli siis tutkin ihan muuta asiaa ja sitten yhtäkkiä päädyin erinäisten linkkien kautta, päädyin tämmöisen tiedon äärelle, että kävi ilmi, että mun kummisetani Markku Eivola on entinen sm liigatuomari tuomari joka tunnettiin muun muassa Hämeellässä nimellä Ei vittu Eivola. <lostaa> <lostaa> mä löysin tämmöisen niin foorumikeskustelun hänestä, ja tuota, no niin siellä sanottiin, että, että nimi tulee siitä, että se oli kuulemma ensimmäinen tokaso, mikä tuli mieleen siinä kohtaa, kun illan tuomarit kuulutettiin, ja Eivola oli pientävä. <lostaa> että no niin, mies, jonka mukaan minutkin on nimetty, niin on ilmeisen suosittu ollut. Sitten löysin tämmöisen hauskan pikku jivaisen kanssa, että, että minkä takia hän lopetti. Hän lopetti 9192 kautta, että mä en tiedä kuinka kauan pihäsi. Löysin tämmö hän kun mä lopettiin semmoisen kanssa liikalta noottia asiasta, että hän oli antanut lukkoottelus lukkoottelussa jatkoilla rankkarin ja siitä oli keskisen essi tehnyt, tehnyt voittomaalin niin hän sai liikalta noottia vaikka Rankkari tuomittiin täysin sääntöjen mukaan, mutta se oli liikaa mielestä kohtuutonta viheltä jatkoajalla. Ja veli IFKta vastaan varmaan, <laughs> se yhdistyy Ei mut oikeasti. <laughs> rankkari on rankkari. E. Mun mä arvostan sitä, että mun kummissa ei ollut munaa no, nostaa kädet, kädet pään päälle, että silloin kun pilkku viheletään, niin se kanssa no. Liian monta kertaa, muuten on viime vuosinakin nähnyt sitä, että rankkari jätetään viheltämättä. Ja kyllä Et. se varmaan... Ei haluta tehdä sitä herkästi, mutta jännä olisi ollut tuossa nähdä, että olisiko tämmöistä kohua silloin tuuluehdasta, voit tietää. jos ei essi olisi tehnytkään mallia, <laughs> <Ei> niin silloin <laughs> merkitys olisi kaiket asiat tipahtanut siinä, että noh, Aivan, aivan. sitä tämmöistä. No joo, tämä oli tämmöinen tarina tähän väliin. Mut mutta hieno tarina kyllä, että vähän tuntuu oudolta, että saisi kummisenästäis tuollaista. Että ei no, mä, mä, varmaan en tavannut pitkä aikaa. Mä... Ei siitä ole vuosia, kun mä oon viimeksi nähnyt, että jos jostain jotenkin... Markku, saatu tämän kuulemaan, niin terveisiä vaan, ja tota, nyt törmätään törmätään joku kerta, mutta... anyway, niin mitä noita viikon uutisotsikoita oli, niin Ilves nyt sitten neuvottelee seura myynnistä, Vincent Mangord neuvottelee omien sanosempaan urheilusta kiinnostuneen miljonäärin kanssa, joka ei kuitenkaan ole Kimi Räikkönen, niin kuin oli, ja oli tämä se Gennari Timochenko, tai kun tämmönen oli kans mainittu joskus, niin, niin hänestäkään ei kuule mulle kyse, mutta... Ja lainaus tässä uutissa oli, että kauppa voi tapahtua lähikuukausinkin aikana, tai sitten, sitten sitä voi olla jahna, niin että vuoden päästäkin on tilanne vielä sama. Mutta näin nopeasti, niin tämä on se, mitä semmoista mitä Ilves kaipaa. Et siis, se kaipaa nyt sen organisaation tuuletus, mikä on ollut niin vaiheessa monta vuotta, niin nyt vihdoinkin niin tämä vanha. Siis Mangor teki Ilveksille paljon hyvää, mut nyt se tekee enemmän hallaa. Mä en oo tätä uutista lukenutkaan, mut vähän... No se oli tiivistettynä tossa, et joo, mitään sen Tämä otsikko vielä, et, et lähikuukasin aikana niin Mangorin ehti vaihtaa siinä ku aika janas, niin varmaan kolme kertaa mieltäkin ihan hyviä. No se on kyllä totta, että et, rekordi siihen kyllä. Et se mitä Ilves oikeasti tarvitsee on se, et toi tavallaan toiminnaks myös. Et. Mut ilmeisesti tää on niinku hänen lähtökohdissa tehtävä kauppa, mikä sitten on Toivottavasti saa nyt sitten sen innan, mitä kaipaa ja... ja Voi se silti sinne Hakamessa Halli tulla se Ilveästakki vaikka se sitä Se <totilä> Sehän totta. <tilä> mutta sitten taas niin Ilveksen, niin, niin just tässä tavallaan tätä tilannetta on aika kuvastava hankinnan he tekivät. Että tota, no, niin joukkue kaipaa kipeästi, vahvistuu etenkin hyökkäysosastolla nyt kun äh, Niinimäki käsittääkseni on ruodussa, mutta Masi Marjamäki on nyt Masi Marjamäki, runko hyökkää ja... Kävikö hänellä pahasti? Hän on jo tuleikkauksena, ah, okay. hän on pitemmän aikaa pois, niin, Eli siis jo, materiaali, jo mikä materiaali ei vaan Joo, kestä ja materiaali yksinkertaisesti kieltää. Ja Parian näkijä kun... oli parhaimpi niissä alkupelissä. Joo, ja Kantola, joka pelasi Centerin, on vissiin ainakin aika paha polvivamma tuli jossain kohtaa. Tai niin mä käsitin, että se oli paha, etten et mä varma, missä kunnossa hän nyt on. Mutta tota no, niin kuitenkin niin tätä Danny Dries, joka sitten haettiin suoraan tuota yliopistosarjoista. Niin, niin hän on viime kaudella niin pelas viimeisen yliopistokautensa ja sitten tota, pelas muutaman peli ahl ja niin Trai loppukaudesta. Ilmeisesti se sopimusta ei tullut, mutta et, mitä mä uutisunista ymmärsin, niin Ilves on kuitenkin jokseenkin tietoinen siitä, että minkä kaveri sitä tulee, mikä on, jos pitää paikkaansa, niin on harvinaisen positiivinen yllätys, mitä Tamperelaisten pelasten on ymmärtänyt, Miksi, tai siis Ilves varsinkin. Mutta sikäli niinku, ku, aika kuvastavaa. Kyllä tuolla et, paperilla näyttää aika tämmöiseltä hakua, että niin, va et, ja Vahvistus jäi. tulee yliopistossaan. No Onko hän koskaan Euroopassa käynyt. Ei. Niin. Ne muut hankkii Niin kuin Saipakin hankkii kuitenkin Detroit-hyäkkää. Kori Emeltoni, joka nyt sijautuu valitettavasti lähteä takaisin kotiin loukkaantumisen myötä. Mutta kuitenkin niin siinä samassa, kun Ilves kipeästi kaipaa niinku vahvistusta, niin laadista edellys sen vertaan, et si täytyy niinku luottaa tämmöisiin halpoihin trialopelaajiin. Muuten kiinti huomioitakin tuossa, että Tampereelle ei hirveästi. Tappara ei aina ottakaan vaikka mutta oikees. Ihan näe työsuukupelaajia mä tarkoitan. Ää, niin niin yleensä mä, mä yritin vähän yritin kattoa, mutta niin yksin halpoja kattoa, mutta niin et. Nyt ei oo myöskään ilvelellä selläkään, mutta niin täkö yritetään paikalla si tällä sel hagilla jotain kuitenkin ei, hankita. Tottakai toivo ilveksen kannattajat, mm -hmm. et, että siis on oh, nä onnistunut. Katotaas Team Ouse oli oli yliopistohankinta, Lee Sweat oli yliopistohankinta, Tim Stapleton oli ylipistohankinta mikä nyt kohdilleen, mut toisaalta sitten taas, ei sovi unohtaa, sit taas oli myös Mario-Valeritrapukko Mario oli yliopistohankinta, mm. hankittiin sentteriksi, tuli laituri, joka ei osunut puolustaa. Joka teki kyllä 16 maalia, mikä on muistajan käsittämätön, se oli mun mielestä semmonen Modernen ajan Toivo Suurso. Et pelaaja, joka surffailee peli ulkopuolella 59 minuuttia ja yhtäkkiä repäsee jostain takataskustaan, niin se oli just samantyyppinen pelaaja, Tehotkin vastasivat aika pitkälti toisiaan. Muistaakseni sä, piti. Kylmä. Suurso on muista vanha kunnon Kyllä, kyllä. Viro lahja Suomen jääkiekkoilulle. <laughs> Mennään eteenpäin, niinku kuin jutilan Timo. Niin, tota... Sitten mun mielestä tämmönen hyvä pointti, mitä... Sitä ei tarkemmin koskaan puhuttu, että minkä takia Petteri Nummelin tuli Turku. Että totta kai mainittiin, että Lukana tuli Patrice Bergeron ja tämmöisiä muita, että Petteri jäi jäänyt niin pelipaikkaa, se oli loukkaantuneena halvokaudesta. Mutta siellä on myös suomalaispakkiosta ja puhuttu paljon mitään. Nimittäin nyt Veksiöstä siirtynyt Ilkka Heikkinen on takonut 15 pelin 15 tehokkuutta, että onko mikään ihme, että sinne yhtäkkiä mahduknoi vaan pelavaan kokoonpanoon. Ja se oli todella hyvä pointti. Se kun sanoit, että minkä takia Veksiöllä on niin, varmaan edelleen Euroopan niin, surkein ylivoima. Niin oli tämä tutkimus, sitä, tuota, että missä tepsi oli neljäntenä. Niin siinähän se sitten on. Ilkka Afton Heikkinen puuttuu sieltä. Kyllä, pääs. kyllä. nimenomaan. Tämä Aftonplaade teki tämän tutkimukset, millä ylivoima on Euroopan huono ylivoima, niin se oli Veksiöleikkeris, joka ei siinä kohtaa ollut tehnyt vielä ainuttakaan ylivoimaa. Mä en tiedä, mikä on tilanne nyt. Mä en, en Ja Se oli vissin pari jaksoa. Jakso? Ja Viikko pari, jakso sitten. Se sen vi oli vi vi pari takaperin. Joo. Se oli, se oli uutinen, uutinen pyöri, mutta kuitenkin... Niin ei mikään ihme. Tuo on kuitenkin Sveitsin liigassa aika kovat tehot. 15 peli pakille ja 15 pistettä piste per peli, niin siinä on... Niin, no, viikasakuliigassa e, niin, niin 15 pisteestä 6 maalia, niin... Sä tämmöiset näitä että näitä nousua on mitattu viime kauteen verrattuna, niin siellä oli semmoinen, että tässä mitä ennen kauden, alku, kauden mittaan kuulunut, niin et, että espoolaista olisi löytänyt paremmin hallille kuin aiemmin, ihan on liigan tasollakin aika, aika railakkaasti. Niin, tosiaan. Eli tota, SM Liigalla oli ihan uutinen tästä tutusta 15 jos että, että just, öö, plussi nimenomaan korostus tuolta 40,5 prosenttiin on noussut katsojan määrä tähän. 40,5? Joo, viime, viime kauteen suhteessa. En niin mä tajunnut, että se lukema oli. Joo, se tarkoittaa jo ihan henkilömääräistä 1286 on tarkka luku suhteessa enemmän viime kauteen. Se on tosi paljon No siinä on muuten aika konkreettinen esimerkki, että Espoos tehdään jotain oikein tällä hetkellä. Mutta nyt kun tuli saarikankaat ja kumppanit tuli sinne taustani, niin Espoolainen identiteetti, siinä on tuntuu, että pikkuhiljaa siinä mullakin päässä alkoi tulla semmoinen, että Espoon plus ei ole enää se sama kuin me joskus koulutin se mikä periaatteena ei plus taas. No, siis Yhdysvaiheessa no, oli paljon plusseja se oli kahdeksan yhden kauden aikana joskus. Ja se oli niin, niin hajuton, mauton joo. välitön se blues. se oli aina semmoinen, että on juuri jollain tavalla... Niin kuin... 90-luvun Jyppi oli mun mielestä vähän samanlainen. No joo, vähän, sitten, kun nyt oli se make niin sitten tuli niin. mielenkiintoisempi porukka. Mutta et, jotenkin jyppi, jypin sorsiminen on harmitti, mm. muuta. Siis, mutta bluussa selkeesti niin Espoon on ottamassa pikkuhiljaa omakseen. Hyvännäköinen hyvän lumipallo pyöri. On ja tota, no plussi, varsinkin jos alkukausi meni hyvin, niin, niin tota, se selittää tätä kanssa. Mm -hmm. kyllä pelin pitää olla kunnossa, mutta... Mut Sitten on toisaalta negatiivinen esimerkki, niin viime kausien liikon kärkin porukoista niin aika pahasti siipänsä, niin kuin mä jossain kanssa taisin mainita. Että ne oli aika paljon tavoitteestaan perässä, se näkyy tuoka aika konkreettisena mm. numerona. Olet itse sitä pari kertaa puhunut ja he, heillä on nyt tappio 13,4% tämän mukaan. Ja täällä on myös muita, joilla on tippunut. esimerkiksi pelikanssilla ja IFKlakin on pudotusta. Mutta yleensä ottaen, niin kylässä tällä hetkellä menee sitten katsojien kohdalla todella parempi. Ja ainakaan syö ei ole se, että täällä on näitä NHL-pelaajia tullut. Ja laskettiin tuossa Tepsillekin ihan tuore prosentti. Niin, niin ni, viime viikon pelit mukaan perintalalla? Kyllä, kyllä. Että tämän uutisen mukaan se on 7,8 prosenttia, mut Tämän viikon pelit ottaa mukaan, niin se on 13,4 prosenttia ja se on jo ihan kärkipäätä täällä näissä Joo, ja silti kuitenkin Tepsillä ajattelee koko hallin kapasiteettia Siis vaikka siellä on lakanat, ja niin kai ne saa alas. Ja mä odotan, että torstaina ne on muuten alhaalla. Ennakkomyynti tou mukaan vetää niin hyvin, mutta kuitenkin, niin, siis, kun Mikko Koivu palaa kotiin, niin, niin se tulee nousuma vielä entisestä. Mutta ajattelin, että Turku vetää kuitenkin 11820 niin 6072, se on siitä vähän erillu puolet. Niin, niin kyllä, siis ne mökkiin mahtuu väkeä enemmänkin. Ja mun mielestä, siis kuitenkin ajatellaan turukokoisessa kaupungissa, niin, niin jos Tepsius on ollut koko ajan tämän sanotaan, kuuden parhaan joukossa, niin mitä sä luulet? Mä sanoin, semmoinen, että seitsemällä alkava lukema keskiarvona ei pitäisi olla mitenkään kaukaa haettu. Kyllä, ja siis mä olin vähän just puhumassa puhumassakin siitä, että vaikkei kauden alku todellakaan mikään hyvä ollut, niin Hienoa nähdä, että TPS on ihan komia siitäkin huolimatta, oli jo ennen näitä mm. koivuja. Mutta toki nämä ovat sitten taas. Tot, totta kai, et, ei siinä mitään. Mutta se, että mitä turus pitäisi tapahtua, että se olisi ihan normalistikin tuota 7 tonnia taas. Se on aika vaikea että mitä sen markkinoinnin pitäisi tehdä. Et mä tosikaan ei voi sellaisen tiedon esille, että se on ollut viimitteeksi, viimeinen kausi, niin on ollut 2005 2006 kun on viimeisemmän kerran enää ollut yli 7 000 keskiarvo. En Eli määrä. puhut 6 niin vuotta takaperin. 6 vuotta takaperin, joo. että et, on muutenkin, että SM Liikan mut, yleinen yleisökeskimäärä put, on koko aika tippunut toi ja on nyt vasta kaksi vuotta noussut. Mutta toi on aika hyvä, niin. hyvä, hyvä nappaus sinällään. Kun ajatellaan, niin tuostahan ne alkoi ne kymppisijoitukset tulemaan. Niin sikäli ihmettele yhtään, että se on pudonnut nimenomaan noista vuosista. Että eihän Tepsi niinku ollut kärkiporukka enää. Nyt taas niin kuin, nyt just, lähti, tästä lähti Epsiläistä niin pikku ja nostettu itsestään takaisin, niin tulee se alunpohjasta pois. Kun joo, joo, olen niin tasan vakiintunut sinne kuuden parhaan joukon tiellä, niin sitten mä väitän, että tuo seitsemän tonni ei ole kaukaa haettua enää. Ei, eikä tästä ole niin paljon aikaa, että ei puhuta niistä ammoisista, joista Turkuhallissa oli aina yli kahdeksan tonnia, kun Epsilässä oli melkein järjestelmästä seitsemän tonnia, oli surkea. <laughs> et on, et, no se oli sitä aikaa, silloin oli muutenkin varmaan joo, joo, et, kaikki muukin asiaa tykyään enemmän tarjontaa ja näin. Mutta et, et, he vaikuttaa monet asiat muutenkin, että hintakin on yksi niistä. Mikä, hinta on aika rapea ollut Turussa, mikä mun on aika tyhmä. Sitten on nämä, hei, nämä korotetut pelit, nyt voisi puhua siitä nopeasti. No Minkä siellä on siis, okei okay, mä, mä pystyn ymmärtämään IFK Jokerit on näitä hinnan peli, totta kai niistä pitää takokki kun ne vetää aina. Se, en, mä, mä en tykkää siitä, mutta mä ymmärrän ne. Luko, äsät, Okei, lähialueiden niinku tavallaan lähimmät dervyt mitä päästään. Ja sieltä tulee raamat tulee ainakin aina se porukkaa, poristakin tulee aina jonkun verran, niin okei, mä ehkä pystyn sen logikavele Mut kärpät ja tappara. Tepsi Tsi oli juttu joskus 30 vuotta sitten, ihan oikeesti. Mä en ollut syntynyt silloin, kun TPS tappara oli joku juttu. Joo, ja siis mikä järkeä tässä pelissä, jos puolet joukkueesta on korotettu ja lippupalvelu korottaa, jos se sit sitten valmiiksi, vaan niin, puolellaan. Muuten kasvoi yksi ärsyttävä piirte, no. mikä on. Ja siinä on Joteksi se, että on yksi ulkoista Ja sitten sekin, että niitä lippu kymmenen tai yhden, niin se on joka perkelee lippu, kaksi ja 2,5. Sieltä saa yhtään se enemmän Aivan. Ja huvittavaa, se. sikäli kun mä tosin mainitsin mä mä jalkapallopeli tänään kattoo, niin tota, no niin mikä jutu tässä, sit on, että Inter, Interin kotipelistä otettiin multa puolitoista euroa vaan. Per lippu. Sama lafka. Vähän järjetöntä. Hmm. Siis tää, ja minkä takia, lipu, minkä takia sitä ei voi kirjoittaa siihen, tota, että TPS kärpätpeli peli 17,5 euroa se, se halvin kategoria. Minkä takia voi kirjoittaa niin, ja sit sulkui, sisältää muuten niin 2,5 euroa palvelumakautta. Eikä sisällä. Ei, <laughs> siis plus! Ei, <laughs> vaan nimenomaan kun se on 15 muuten, niin Aa, laittaa niin, sisältää niin. Tässä siihen hinta sinne nettisivuille jo, ettei se tarvitse niinku yhtä kyllä, Mitäs sä tulet tasarahan kanssa? Sulla on 15 euroa tassu, että sä et tiennyt tätä. Sä tunnes katsomaan ennen. voi voikaa, mä sul 2,5 euroa muuten, mä päästää sisällä. Niin. No pidä kuule, tunkki siinä kohtaa jos mun sanonta, niin jos mä, tai perusatonit. Totta kai mä en nyt ryöstäisin joku mummo, että se on se raha, mutta... Tossa Suomessa on kyllä aika hyvä, että mäkään tiedä näköjään noita hintoja, kun se on itse asiassa aika mullakin opiskelija-status vielä ja sit on s kortti korttia ja niin, maailman. Niin, mä en tiedä, että opiskelijahinta, on nimenomaan ja, ja niin. Oli koro, korotettu opiskelijahinta. Niin se 17,5 euro yhteydätä. Sen takia mun tyttöystäväni ei tullut kattoo tapparapelilauan tai todettiin, että mieluummin, mieluummin. mennään katsoa semmonen, missä niinku hänkin pääsee vähän sopun saman sisälle. Se onhan toi nyt ihan järjitö hinta oikeasti. On se. Mä oon aina verrannut tähän, että meidät et elokuvan tai pelin, niin kyllä se elokuva on se Ja leffan hinta aika mun mielestä. On leffankin hinta aika siis okay, Tää on mä... kallista maailma. Niin on! Mutta <laughs> tästä, tästäkin mä oon jutellut joskus, et äh, ihmettelin aina, minkä takia TPS hinnoittelee. Varsinkin niin näin laihoina kausina hinnotteli näin. Vastauksen sain, että no kun pitää hinnoita laatututte mukaisesti, jos ei se ole laatutuote, niin et sä voi sitä laatuuteen hintaa ottaa. Jos UrhoTV TV maksaisi 30, 30 euroa kuussa tolla niin kuka sitä maksaisi? Nyt kun se on 15 euroa kuussa, on aika halpa, sä näet joka peliin, niin totta kai sä voit sitä katsoa. sillä se ei närästä niin paljon ne pätkäsyt ja ne samat erätaukohaastattelu, mikä pyörii siellä 3-4 kuukautta. Joo, se on ihan hyvä pointti, että Urho TV, kyllä myös vie ihmisiä pois hallista. Osalta. No en tehnyt sitä pointtia, mutta... No ei, ei, no, ei pointti, mutta hyvä, toi kuitenkin. No, sanotaan jo tähän loppuun, että just mestaruuskautena, niin sitä vastaavaa aikaa siis, niin ollaan pikkasen edellä kuitenkin sitä yleisökeskiarvoa, mutta saa Nisamo, Eli toi 6072 ja mestaruskaudella 6057. Silloin S ei ollut NHL-miehiä. Ei, mutta silloinkin oli yksi yksittäinen peli, mikä nosti yli 6 tonne. Mä muistan tämän, koska mä seurasin silloin kanssa. No. Oli 10.10. 10. kärkikamppailu, TPS, IFK, Sinmyytin. Kaikki istumapaikat oli yli 9000 katsoja. Aalto kiersi lokakuussa totta kai sitten tunnodattu, kun se oli tapahtuma, että mitä Turussa tämmöistä nyt tapahtuu. Mm. Niin, joo, ja Aki Uusikarta teki kolme maalia Muista <laughs> Muistan sen pelin ja mulla olisi DVD. <laughs> Tässä niinku, Näin kun kaksi olisi yhdistetty, olisi ollut silloin NHP-lajat, silloin oli hyvä alku. Mm. Nyt olisi NHP-lajat, niin mikä toi lukema olisi? Tossa on mutta aika hyvä, että al alun merkitys korostuu varmaan tossakin aika paljon. Ennen kuin jäännä tähän jahnaamaan liikaa, niin käydään nopeasti läpi sarjataulukko. Mitä mä sanoisin, noin 15 ottelun jälkeen, että siellä on kolmella joukkueella 16 ja Jokerilla on 14 peliä, mutta tota muuta on pelannut 15 ottelua. Jypp kärjessä edelleen 34 pistettä. Jyppi on todella hyvä vierailija, ja kotoina se on korkeintaan keskitasoa sanotaan. Mikä on aika yllättävää. Kansia. Joo, Vierailija, 7 voittoa ja yksi tappio. Ei, sorry, seitsemän voittoa ja yksi tasapeli. Iäraista. Tasapeli, mutta itse asiassa taas vastaan. Joo. Niin tota, noin, niin no mä tätä kuntopuntari tänne kanssa lajattelin, ja mun mielestä on ihan käytännöllinen just siitä, että huomaa pienen ja viimeisen vaihe vaihtelut, miten pelit on mennyt. niin kyllä tällä hetkellä erityteen pitää sanoa, että kärpät on tosi kovassa tunnossa. Mm. No se näkyy sarjatauluun, koska kärpät on noussut. kärpäät oli siellä 9. kun mä tehtiin sen kymmenen kierroksen grovi, niin nyt, nyt ne on sari niin kertoo sarjan tasaisuudesta ja kärpien noususta. Kär kaksi 27 pistettä eli seitsemän pinnaa jyppiä jäljessä. Kolmantena tasapisteessä kalpa. Ja bluesin viime aikoin huonojen esitysten myötä pudonnut neljänneksi, 26 pistettä. Kyllä, bluesilla e on viimeisen neljä... Se on mitä siellä kolme toista. Joo, ja Miinuksen puolella vielä. Ja se nel... viimeinen neljä on kolme kertaa jäänyt nolle. Ja vaikkakin kerran tämä pärästi, mutta jatkojalla muistaakseni. Ei silloin se kyllä sellaiset... Mikä lokaaritmit tulee meneillään, että, ja, että kun tämän... jotenkin kansankielellä avattuu tonne sivulle, koska mulla ei ole mitään kärjymitatenut. No. Siis Miika on tehnyt hienon kuntapunttarin, mutta mä sanoin, sanoin, kun hän alkoi selittää sitä mulle, mä sanoin, sanoin suoraan, että, että me, tämä puhelu ei riitä tähän, että mä ymmärtäisin tämän. Mutta et kuitenkin niin kuin, siis, että olet yrittänyt siis niin kuin mahdollisimman tarkasti ja niin kuin eri painotusarvoilla niin kuin niitä... Että, Joo, saadaan niin kuin, että mikä, mikä niin on tos, tosiaan se kova kunto, ne pelkkien pisteiden ja tämmöistä. Joo ja, jo, ja kaikkea tällaista, että vieras voitto esimerkiksi painotetaan tai arvostetaan enemmän kuin kotivoittoa Ja sanotaan, että vaikka tällä hetkellä, kun tappara voittaa kärpät vaikka vieras, niin se on paljon parempi tai siis niin kuin arvokkaampi asia sille joukkueelle kuin esimerkiksi S voittaa sen kärvät, koska tässä on parempaa. Mm. Niin Siinä otetaan tällä huomioon. Ja sitten ihan maaleista, että jos sä jäät nollille, niin sä saat enemmän miinuspisteitä. Yleensä sä saat miinuspisteitä, varsinkin jos sä hävit suoraan. Ja tavallaan sitten sä tätä ihan just näitä semmoisia, että käytännössä tasapisteet ei yleensäkään voi tulla. Mm. Ja tosiaan miinuspisteet voi tulla. Ja... En mä tiedä, mä tein tuommoisen niin huviksen ja tänään koton katselin, niin itse asiassa nämä pisteet, vaikka ne näyttää huvittavilta, monen desimaalin lukemia, niin... Nämä raitein pakkipistet menee aika kuitenkin samalta tavalla kuin sarjatauluvon pisteet ainakin tässä vaiheessa, Joo. mikä oli mulla itse yllätys. No siinä, se tarkoittaa sitä, että onnistunut mun mielestäni. Hmm. No anyway, no. eteenpäin. No. Äh, sijoilla 5 ja 6 on siis tasapisteissä IFK, viidentenä Jokerit kuudentena, mutta Jokerit tosiaan kaksi peliä vähemmän IFK pelaanena IFK 1 16 Saipa sai oikastuu kurssiaan, nyt seitsemäntenä, 24 pistet HPK, pelin enemmän pelannena 16 peliä. 24 pistet kahdeksantena. Essät valahtanut hieman, se on nyt yhdeksäntenä. 16 peliä, 23 pistet. Lukko. tanskalaist. hinannut. Onko se epäilua väittää? Mä sanon että tanskalaista on hinannut. On siellä kymmenen. Kyllä se melkein näin on. 15 peli 20 paunaa. Antti Niemi, Niementulo on parantanut vähän pelikanssiesityksiä. Pelikanss on nyt 11, 19 pistettä. Alkukauden. Tepsin ohella suurin pettymys on Tappara, sitepä se mihinkään ainakin mulle. Toi todella yllätys mulle, että Tappara on noin heikko. 15 peli, 18 pistettä, Tappara siellä 12. TPS voitti Tapparan lauantaina ja hyvästeli toivon mukaan loppukaudeksi. Joo, ei tarvitse valahtaa enää jumpopaikalle. Ei, ei tarvitse paikalle enää mennä toivon mukaan. 15 peli, 14 pistettä. Ilves saa pysyä siellä vaikka torstankin jälkeen no, liian vakamme. Vaka niin, Ilves mm. ot, otti nyt sen aseman, mitä mä oon veikannut. Valitettavasti. Valitettavasti täytyy sanoa, että Hilves on siellä, mutta et, niin, tavallaan kun katsoo, ei, ei siinä, pitääkö tässä sinällä olla kaksi tietyllä lailla eniten sekasurrossa aluttaa on antoissa noin siellä 13-14. No lopu... kyllä TEPSin puolesta voi sanoa, varsinkin nyt kun katsoo niin milistä, niin sijoitus on jos ja kattoi melkein puolella ainakin mut. Joo, joo mutta siis tottakaa että nyt puhuta nyt nyt mm. se niinku, nyt lumipallo lähtee niinku mennä positiiviseen suuntaan siis tämmöstä hankintoi toivottavasti Kyllä mutta Ilveksellä se tuntuu että se pikkuhiljaa vaan valahtaa Joo Ilves on alas. menossa alaspäin. TPS on ehdottomasti menossa ainakin lievää ylämäkeen tai isolla <laughs> niin, nee, mäkeen mitä se halus tän tulkita mutta niin tokyo ne jonkin mäki on mennyt kuitenkin mutta se sanotaan sarjataulukoissa että nousee niin hyvän mäki ne hyvän mäki Kyllä vain mutta tota, tämän viikon puheenaihetta, niin... Mennäänkö nyt mäke. Men mennään tästä näin, niin... <laughs> niin mennään mäke, <Marjamäke>, joo. <laughs> niin ajateltiin, että puhutaan vähän ensikauden valmennuskuvioista, koska Pekka Virran potku tavallaan avasi pelin, että nämä valmentajauutiset alkaa pikkuhiljaa tippumaan sekä keskenkauden että sitten totta kai näitä uutisia, että kuka menee minnekin. Ne on. jotenkin, jotenkin mediane urkkii, siellä joku syvä kurkku tykkää kertoilla niitä, mutta... Et... Ensimmäinen iso uutinen, mikä paljastui, niin meidän, meidän. Toimeen, ykkös- ja vuosemme maajokkaan valmentajaksi voidaan ottaa hänet pois kilpailusta. Lauri Marjamäki menee, on kärppien uusi päävalmentaja. Mun mielestä loistava hankinta kärpiltä. Joo. Jos hänelle annetaan, annetaan ne työkalut tehdään sitä työtä samalta kuin niin kärpät tulee olemaan aika hemmetin kova seuraavat kaudet. Siis Marjamäki on, on liikan kuumin valmentaja mun mielestä. Joo. tavalla. Kyllä ja... No, aika oullista paikkaa kyllä on mun mielestä jo nyt ilmoittaa, mutta tavallaan se on ei, homma ei, selvää. Sitten ei synny enää keskustelua. ilmoittanut, vaan tämä just nimenomaan media kaivoi tämän selville ja sitten. Joo. kaivoi senkin selville, että sitten kun tuli, tuli julkisuuteen, niin sitten Arto laatikon että vahvisti, että, että, että kyllä Latteo joukkueelle kertonut, että hän lähtee. Mutta että se olisi siis joukkueen sisällä käsitelty ja sitten se, sit se jotenkin lipsahti ulkopuolelle myös. Ja niin kuin nämä asiat on tapana nykypäivänä vaan käydä. Se on aika hankala pitää mitään salassa. Mutta tota. Siis kun katsoo ensi kauden valmentajan markkinoita niin, tai siis, että mitkä seurat on markkinoilla, niin mä sanoisin, että nämä aika satavara pesti niin jatkosopimusten kannaltakin olla jo, niin, niin Rautakorpi jatkaa Tapparas. Mä oon aika vakuuttunut siitä, kävi miten kävi. Tällä kaudella se verran pitkä pesti ja sillä miehellä on aika, aika niinku teräksinen asema Tapparas. <taps> Tappara terästä, nyt <en taps> mä <minä tajusin> muuten. <taps> oh -oh. Se oli vahinko asiassa. <taps> Mutta tota, sitten Atu Selin hän saa varmasti, jatkaa tehnyt hyvää työtä jo nyt. Sama, saipa Pekka Tirkkonen ja jokereiden Tomi Lämsä. Siellä on jokereihin tullut tämä pitkäjänteinen ajattelu. Ja nyt Lämsä antaa tätä koko ajan jokereista. Jokerit kiipevät noin kärkikastia kohti ja tulee olemaan yksi Se on ihan päiväselvä asia mun mielestä. Nää on. Sitten on viisi joukko, että sanotaan, että Jokainen on odotuksiin nähden. Paitsi Tapparaa, niin periaatteessa tällä hetkellä menestyjiä. HPK tosi HBK, tasainen. HBK ja Saipa jopa ylisuorittaa. Joo, hpk tasainen ja Saipa nyt on ylisuorittanut jo. On HPK:kin siis sulla on se lippana. Joo, mulla oli se no, Mutta sanotaan, että on, on tasaisempi. Mulla on semmoinen mielikuva. Mutta Tappara on ainut noista, eli mun on täytyy kysyä, että mitä varten sä sä No siis just tätä, kun silloin on teräksinen asematapparasta. Se on kuitenkin no. aina menestynyt, kun se on ollut siellä. Niin mä veikkaan, että siinä on kuitenkin sam vähän samanlainen aura tappara, kuin siis pelikasilla suikkaseen, Et minkä takia suikkainen ei tussaamaan kenkään. Mm. Että sille annetaan se aika. Ma, rautakorpi käsittääkseni kuitenkin ajaa tapparan jälleen kerran ihan uudenlaista kulttuuria. Niin onko sillä välttämättä ne kaikki liikkuvat tuossa paikallaan. Ja, ja monet hankinnat vetää aikaalletasossa. Pekka Tuokkola ei ole ollut sitä, mitä odotettiin. Jo. Niin kuin puhuttiin aikaisemmin, niin että et siellä on tällä hetkellä niin kuin on yksi ketju, parhaimmillaan kaksi ketjua mikä saitaan aikaiseksi. Nyt oli tämä Konoli Koskiron tai oli aika hyvä tulossa. Toisin kuin Varkovin ketju, ei sitä siellä ollut mikään veturi. Niin, tota, no, niin, et, tavallaan sitä tasasut puuttuu näiltä tietyltä ajilta, niin se näkyy totta kai et ja pelissä. Sit, sit, ja sit, ja, sit, ja sit, se sit, sit, sit pelisysteemi on myös tämmöinen niin kiekkokontrolli jääkiekkoa. Ja, ja tietysti tätä, kun se... Siis, se ottaa tosiaan aikansa. Ei se ollut mikään vitsi, ku Pekka virtaista sitä Ei Eikään vitsi, kun puhuu. Tässä nähdään vähän tulosta, mutta... Tappalon laadukas materiaali... ...ja, tota, no niin, ja aika kauttaaltaan laadukas, niin kyllä se tuolta vielä nousee. Ei niin korkealle kuin mä uskoin, mutta kyllä se nousee tuolta vielä. Niillä on nyt hankala jakso ja tota, jotain, jotain täytyy viilauksia tehdä. En tiedä, tarviiko sinne ulkopuolinen maalivahti vielä hankkiä, kun Tuokkola oli ja koppi tarvitse. oli kyllä aika pomputtelija. No Kepsipelis, mutta... No. Kyllä, mä oon varmaan vähän taitellut samalta tavalta kuin noin, että niin, et niin seuraikkoja, ja sellainen siis, ja Suorempiä, eli ei tavallaan oli... ei pidetä antaa vielä todellakaan kenkään. Ei, siis tässä on nämä mm. kaksi kaveria, jotka mä ajattelin, että mille ei ole vielä jatkosopimusta, mun tietäkseni, mm. mitä mä tut, tutkin asiaa, niin, tottano, niin, mutta uskon, että jatkavat pestissä. Niin Totta kai Jyrki on jyp, se nyt on mun päivä päiväselvä, statuskin kukaan epäilee mitenkään, niin sit mm. voidaan se mm. mutta Raipe, Ilveksen tilanteessa helmisen tavallaan tämä niinku aura, pelkästään niinku persoonana jo, on jotenkin niin iso arvo sille sinänsä. Ja sitten tota, no, niin sit se, että se kuitenkin vasta opettelee, opettelee niinku valmentajana. Ja se, että ihan oikeesti kuka ilveksen menisi tälle. Niin se varmaan monen penkki on, että aika masokisti saa olla. Ja niinku, ketä kuin ketä jää sä sinne, siis, mitä mä tarkoitan. Niin, mä väitän, että ne on varmasti omaa kasvattiaa Raimo Summosta koettanut sinne jallittaa useampaan kertaan, mutta ei varmasti lähde. Seuraan tuossa tilanteessa, siis Tää tämä Mangord-sotku, niin raipe jatkaa, koska niille ei ole muutakaan. Niin ja Raipella edelleen vielä tätä, ja tulee varmaan aina olemaankin, että se saa myös väkeä kiinnostumaan joukkueesta. Jo, saa jo, väkeä lihan valmentajana ja Tämä oli, oli siis kaikella kunnatuksessa, en ikinä halua sanoa mitään mm. pahaa Raimo Helmisestä. Enkä sano nytkään, eikä mun mielestä ole syytäkään, koska se on keltanokka valmentajana vielä. Mieletön pelaajaura, mutta silti vielä niin kun totuttelee liikaa valmentamiseen, niin Ilves on pidun haastava paikka hänelle, mutta ku, kuka muukaan sit se, sinne, niin kuin lähtee noin vaan antaa kasvun tai ilvekselle, soraimohelmine, jos hänet potkastaan pois ja tilalle otetaan joku löppönen jostain, joka, jolla niin kuin viel, ei ole yhtään sen paremmat meritit tai muutenkaan, niin sitten niin Traibel vaan heitetään syrjään. Niin ei sekään mikään kauhean hyvä asiaa ole. on, niin kuin sanoit, se on just, tai just, että antaa se kiinnostuksen, että se antaa se kasvo tulle. Kyllä. kyllä. Ja silloin se luontainen auktoriteetti siihen ilvesläisiä just. Mm. Kun se on kuitenkin tö Ilves. Joo, ei se vaiheessa kyllä sanotaan, että valmentajan just ei ole, mutta erottoman raipeni Ilves vaan, periaatteessa, mm. vaan haavoittaisi enemmän itseään. Kyllä. Sitten tota no, niin kaksi kaveria, jotka mä ainakin nostin esille, jotka sopimus käsittääkseni loppuu minun mielestä teki vain loppukauden sopimuksen kalpaan ja Karri Kivele loppuu sopimukässiin niin mä uskon, että nämä märkät ei jatka nykyisessä toimessaan Et Mä uskon, että kalpa hakee jotain niinku, sanotaan nyt niinku kunnianhimoisempaa vaihtoehtoa koska laukkonenkin on keltanokka päävalmentajana että tottakai se oli, oli panikiratkaisu heittää Tuokkola tai siis tämä Tuokkola heivattiin pois niin siinä siinä tota, no, niin ei varmaan ollut paljon vaihtoehtojaakaan niin nopealla aikataululla ja niin sitten oli hyvä rauhoittaa silleen, että laukkainen oli kuitenkin toiminut jätkien kanssa jo. Ja kalpa kuitenkin menee suhteellisen hyvin. Niin siinä on tietty jotain pienen takaportti, että kenties kalpa voisi jopa jatkosutukseksi tehdä, mutta mä en usko siihen. Ja ässät taas, niin ässien peli heittelee niin paljon tällä hetkellä. Että mä en usko, että Karikivellä on kuitenkin aika hyvä materiaali siellä millä operoida. Niin, niin mä jotenkin luulen, että kyllä ässät niin kun... vähän niin kuin epä epätyytyväisyyttä, siinä. Tavallaan pitäisi saada niin, selkeä suunta. Niin, tai silleen niin kuin nyt ehkä olisi seuraavan miehen aika. Karri on kuitenkin mm. ollut pitkään apuvalmentajana. Onko nyt... on ollut, kuinka minun puuttu, vasta ensimmäinen kausi. Eikö viime vuonna hän oli päävalmentaja. Tämä on nyt toinen kausi päävalmentaja. Oli, se oli rautakalli aikana, se oli Suhosa aikana, se oli Toivolla aikana apuvalmentajana. Ja se on pyörinyt siinä kauan, niin ehkä hänellekin maisema-vaihdosta tekisi mun mielestä. Kyllä. Siellä Mutta ta, sitten, ei nämä potkut yhteen ikinä jää tämmöisenä kausina. Itse asiassa mä siitäkin tietoa. potkuista. siitäkin Viimeisen, siis, ei mitään viimeisen, kun oliko se 2000, aina heikki leimeen potkuin saakka, joo. Hmm. Se 2000 ovat tosiaan mut, yhdestä neljään, niin. Tuolla on 2002-2003 Ilves ollut vain yksi, mutta sanotaan kolmea varmaan aika tyypillinen luku. Joo, niin no, itse asiassa kaksi, mullakin täällä on, mitä mä veikkaa, että, että mistä vielä pesti, pesti vaihtui, niin mun mielestä ei IFK ole tulosta voi olla huonosti. Mutta tota, no, niin IFK on ollut todella ailahteleva ja tuntuu oleva semmonen niin pelisysteemin puute, semmonen... Niin no tää Sormonen nyt oli tämmönen pikapaikka. Niin, niin oli siis se oli sematiikaisesti takia kans, mä veikkaan, että, et, tota, niin, että, että joko Soppa siirretään kokonaan syrjää, tai sit, tota, niin, tai sit se jäät yli ja Pennasen kanssa apuvallan mentäjiksi ihan maten joku kokeinen pikaväli. Mä, mä veikkaan, että IFK tulee ennen pitkään alas, että siellä on aika pitkälti Orti ja Jonikin kantanut jopa joukkueet. Mm -hmm. jossain peleissä, niin tota, ja kaikki kunnia hänelle, hankala paikka. Miten mä veikkaan, että Sor Sormonen ei jatka päävalmentajan ainakaan koko kauden loppuun asti. Sitten toinen, ehkä mm. tietyllä lailla ainakin mulle yllättäväkin, mutta et, jos Lukko laittoi 100-piste tavoitteeksi, niin se on aika pitkälti mennyt jo, niin en usko. Lukon track tuntien on mun mielestä ihme sinänsä, jos Tuffa ei saa keskenkauden. kesken kauden, mutta toisaalta kuka sinne tulisi tilalle, niin niin en tiedä. Sitten taas, pitkän lukon... niin pitkäintäisyyden kannat ehkä lukonko, jos viisasta katsoo, että kausi kävi miten kävi, koska... Nimenomaan siinä on tavallaan taistelee kaksi, että Duffan tämmöinen äh, periaatteessa arvostus, että on ehkä joku vakaa, ja sitten Luko herkkä se sormia. Että... Niin, ja, si ja siinä pitää kuitenkin, kuitenkin tutkia sitä, että onko Duffalla kuitenkaan kaikki, tota, niin, kaikki jokerit enää pakassa. Et onks sillä niin on, no tempu tänään siis Ja ei, jos siitä lähtee, jos tanskalaiset lähtee, niin tää sun hajuset tulee pot, niin se on mm. varmaan niinku vahvistuu niin, entisestä. Niin just niin. Siis, siis lukolle, ihan yhtä lailla kuin Tepsille olisi niinku aika lottovoitto, voitto ja sanakaus peruntus, koska sitten sit se tarkoittaa sitä, että et, tota, no niin, nämä jätkitetkaa kauden loppuun ja vähintäänkin ja lukuon tapauks varsinkin saattaa pelastaa päivävalmentajan työpaikan. Mm. Niin tota, mutta jäädään, jäädään katselemaan, siinä, on, siinä ollaan vähän kahden vaiheen, mutta, mutta kyllä mä sen nostan esille nimenä, mikä mun mielestä mahdollista, että saa kenkään. En, en oi yllättynyt, Mutta sitten taas että olen hyvin ihme tai siis jännittynyt siitä kuinka tulee tilalle. Mutta tota, vapaita pestejä varmasti ensi on siis blues ja nokei, no juha Pajojaan yhteydessä puhuttiin te Tepsin kohdalla, että on. Ää, jatko on mahdollinen, mutta en mä usko siihen. Se vaikutti nimenomaan niin loppukauden pestiltä apuvalmentajiin myönte. Tota, niin, Pajuajastuana puu hetken päästä tärkein, mutta mut, tepsi olisi vapaana ja sitten pelikans on hyvin vahvoja huhuja mukaan vapautumassa. Tota, mutta ensiksi tota, tota blues, kun Marjamäki lähtee, niin mä pyörittelin pariakin nimeä tuohon paikalle, mutta sitten kun se Jossain yhteydessä mainittiin, niin ajattelin, että sehän sopisi aika hyvin tähän bluesin jatkumoon, mikä siellä on ollut. Niin oli ensiksi Petri Matiikainen, jonka apuvalmentajan varmasti tuli päävalmentaja. Nyt en olisi yhtään yllättynyt, jos Mikko Saarista... Nykyistä valmentaja tulisi päävalmentaja ja on kuitenkin tapparas päävalmentaja niin kuin syöpäsairaus katkaisi hänen pestinsä siellä. Ai se olikin niinkin Pari... dramaattinen. Joo joo, selvisi, mm. selvis, kaikki on hyvin ja nyt valmentaja täyspäisesti Plus, niin mä uskon, että hän saa seuraava tuossa Espoo. Kyllä, jos siellä se on, on aika ol... selkeä kaava niin niin, niin seuralle tuttu mies se on mm. niin, tuntee pelaajistoa niin se on aika niin, perusvarma valinta ja aika halpa valinta todennäköisesti. myös. Niin, niin en olisi ollenkaan yllättynyt. Sitten ei tiedä, millainen timanttihan asti, Sitten puh puhutaan tuli. Turun palloseurasta, niin. No, kaikki tämä huhu on kuullut. Ja tuota, no, niin, niin, niin, niin siitä on kuitenkin sen verran, sen verran paljon siihen koko ajan viitataan huhuilla, että kyllä siellä ehkä saattaa vähän tulta olla se savujen mutta tota no, niin. Kai on Jopi. niin, kai suikkainen palaa Turkuun, niin mä uskon. Uskon. En, se on sitten toinen asia, että onko se hänen, hänen puolestaan viisasta. Niin koska tällä hetkellä täällä olisi edelleen ihmisiä, jotka olisi rakentaa sille patsaa, ihan koska vaan... Niin tota, hänellä on aikamoinen perintö, minkä, mitä, mitä, minkä mukaan elää. Mut nyt on siis loppukausi jälleen aikaa näyttää oman kuolemattomuutensa sit tuolla siis minkä... Uskon, että ei välttämättä finaali asti vie, mut kyllä se tulee sen playoffeihin viemään, mä uskon kyllä. Mut sitten, se tarkoittaa sitä, että pelikansia auki, niin mä heitän aika mielenkiintoisen nimen tähän, koska... Kun hän lähti SM-liigasta, niin hän sanoi, että ei ole kauhean montaa paikkaa kautta aluetta, missä hän olisi työskennellä, niin Riodynamossa sopimus loppuu. Mä heitän Pekka Rautakallion on kanssa uudessa päävalmentajaksi. Joo. Mun piti itse asiassa että onko mitään tietoa tästä kuin kuin pitkä se kestää? Onko se just nimenomaan viime kautta? Eiku kautta. Tämä tähän kautta loppuu sopimus. Ää, Riikalla ei ole kuitenkaan niin hyvin mennyt, mennyt siellä, no, niin en tiedä, onko hän tulossa, mutta mä, mä että tässä olisi ihan mielenkiintoinen nimi, mikä, mikä olisi palata SM Liikaa. Kuitenkin Sissä, Sissä niin tätä ihan hyvää työtä ja nimenomaan halus sanoa, että hän on niin Porissa tai sitten mielellään, mielellään niin pääkaupunkiseudun alueella, oli hommissa, näin mä muista, että hän on sanonut, niin Lahti on aika lähellä Helsinkiä kuitenkin. Ja tota, no niin, ässiin, en usko, että hän palaa, koska sieltä, sieltä, sieltä niin hän, oli, hän olisi halunnut jatkaa vielä kauden päävalmentajan ja sitten ryhtyi johtaisi, Mika Toivolla otettiin siihen pestiin eikä rautakallio. niin ilmeisesti se ei ihan parhaalla mahdollisessa tavalla päättynyt se suhde sitten niin, niin, Peli kanssa kaipaa, kaipaa uutta päävalmentajaa, mä nostan Roki sinne Anyway, sitten seuraavaksi tuossa listalla on Helsingin IFK, joka sormusilla muutenkin muitakin tää kausi jos vaikka sä etkö loppuun kesti, niin silloin sitä optio ensi kaudesta, niin mä en usko, että sitä käytetään viimeistä. Jos sä kenkä niin ei se jatka saa. Niin, niin tota. Mä sanoisin, että, että mä pyöritän tätä vaihtoehtoa, että kuka sen itse se IFK-näköinen valmentaja ja kenellä olisi hänen varaa. Niin kyllä se yhtälö vaan osuu yhteen Raimo Summanen, tarjon häntä IFK on seuraavaksi päävalmentajaksi. No, kyllä munkin mielestä ainakin tolain, sanotaan, henkisesti menevät aika on... yksi yhtä. Joo joo, kun Rami on varmaan kosiskeltu aika monta kertaa Suomeen, mä veikkaan, että ei KHLään nyt ole ihan mikään kauhean hinku tai tunkukaan muutenkaan. Hän... joo varmaan on, tai siis niin, jos on niin varmaan siellä kun ei koskaan niin, niin. Ja, ja hänellä on... Hänellä on itse aiheutettu ja itse saatu ja varmaan niin keskusteltu jotakin potkuja ja virastoistumisia ja muita. Kyllä. Ehkä Suomen palo voi olla aika todennäköinenkin. Joo, ja tätä IFK on se. se ja. Sitten on toki tuo lukko vielä, että jos heittää duffan poiskin, niin kuin mä tosin heitinkin, että, että summanen saattaa olla, saattaa olla heille semmoinen, niin kuin totta kai heittää he järkyttävän summan rahaa sinne, eteenpäin, jos yes, mä veikkaisin, että tori heikkiläinen kosiskelee aika kovaa. Vapautuvaa päävalmentaja, joka jalosta aivan taatusti koittaa kosiskella. Tosin mä en uskon, usko, että et Heikkilä ja Jalonen suunta enemmän tuonne Venäjä suuntaan. Heikkilä suatan KHLS, ja Jalonen haluaa varmaan tehdä vähän pyrkkaakin välillä. Niin, niin KHLs joo, tulee on kohoalas ymmärtää. Joo, joo KHL tulee varmasti semmonen tarjous, mistä ei voi kieltäytyä. niin, niin he, he, heitetään listalta. Et Jos lukko heittää duffan pois, niin sitten on todellinen kysymysmerkki tulos, todellinen Jokerikortti tulos ihasta ilmeisesti ja No miksei? miksei. Jupe hoitaa hommas hyvin. Tämä, mun mielestä tämä on sitä vaikea, että en mä sanoisi, että Juha Pajuaja olisi tepsistäkään lähtee pois siellä. Niin kuin tällä hetkellä varmaan. Ei, ei, mutta Mutta siis se, se vaan Muten, haiskahtaa siltä. Siis. Niin sulla, sanotaan, että sulla haiskahtaa, mutta mulla on semmoinen niin ideataso, että mä en näistä suikkastakaan vielä. Niin mä sanoin, että mä toivoisin, että Juha ja saisi jatkaa, ja... Ei, se, jos se just hoitaa hommansa siihen, siihen, siihen tahtiin, niin totta kai. se... Te, tepsi kuuden joukkue ja tipata, vaikka playoffien ensimmäisen öö, kierroksen, niin mä ottaisin silti. Ja siis hmm. niinku ehdottaisiin jatkoa. Ei siinä mitään. Toki sitten tässäkin samaa Duffa, sitten on sama kuin duffat, että tottakai sit työsulku voi vähän hämäräkistyssä vaikka koko kauden menee. Niin Sitten sit on sellaiset palikat käytöntä kellään muulle. Joo. Kyllä sanotaan, että tää vääristää tosi paljon. Jos se Raumallakin vääristää, niin se tehty joo, vääristää. Kai, siis ja mä sit mä... just tähän kohtaan, kun vedotaan sen potkut, niin tän jälkeen on tullut käytännössä sellaiset miettä. Ja salalitoteorejat muuten lähti käyntiin välittömästi. illuminaati pyörii. Kyllä. <laughs> sitten tulee uh, kalpa, jota noin. Tosiaan veikkaan, että sinne tulee uusi, uusi mies vetämään, niin mä näen yhden Suomen niin valmentaja, tulevaisuuden valmentajan nimistä, joka on tehnyt aika, aika helkarihieno tulosta joka paikassa, missä on tällä hetkellä ollut päävalmentajana. Tällä hetkellä Sveitsissä SC Bernia valmentava Antti Törmänen on huhujen mukaan palailemassa Suomeen. Häntä tarjottiin Espooseen, mutta jostain no niin, kotoisin. Mutta mä näkisin, että kalpa iskee tässä kohtaa väliin. Ja ottaa törmäsen. Mistä, kal se... mistä kalpa tulee No Mulla jotenkin, siis, kalpas on kuitenkin täm, otettu nouseviin valmentajiin. En, ennenkin, niin, tota, tässä olisi hyvä, hyvä tilaisuus, että tota, no, tavallaan ei ole sitä, ei ole sitä Pekka Virrasyndromaa niin Turussa, eli, että ei ole sitä kotikaupungin paine tavallaan sitten myöskään siinä. Niin, ja kalpa haluaa kuitenkin, kalpas on heti mahdollisuus voittaa tuolla pelaajistolla kuitenkin, mitä siellä pyörii. Ni, niin mä näkisin, että se olisi törmäsellä aika mielenkiintoinen haastevelu. Niin sen takia heiti, et, et, et, ei se, siis toi et Saarinen jatkaa sapuvalmentajana törmäsee alasun, se ei ole mitenkään mahdotonta. Totta tottakai loogisin olisi se blues, mut mä hän he se että vähän yllätyskorttia, et et he ois Törmänen kalpa? Okei, okay, okei. Okay. Hyväksyn. Selvä. <laughs> Sitten on kans tämmöinen yllätyskorte niinku yllätyskorteista sikäli että ässät, joka on kans nostanu aina, nost, joka on kokemattomia, kokemattomia valmentajia, ja siellä kuitenkin, mikä toivollista valmentajana voidaan olla montaa mieltä, mutta urheilutoimijohtajana ratkaisu ratkaisut ollut aika hyvin mun mielestä niin pelaajan hankintojen suhteen. Ja tämmöistä niin rekrytointia niin on selkeästi niinku ja sielläkin tosiaan jatkuvuutta, saatiin Dixonin jatkosopimusta ja tämmöistä niin tehty töitä sen eteen, että on runko pysyy ja muuta, niin, niin mä en näkisi mitään syytä, minkä takia siellä ei lähettäisi niin hake antamaan oikein potentiaaliselle valmentajalle toista, toista saumaa, koska tuo kalvapesti päästää vähän omituisesti. Niin, Mä sinä sinne tarttuisin tuomas tuokkolaa. Joo, vapana. tavallaan. Tavallaan ja kalpaali tavallaan, niin tavallaan kierrukseen selvästi tässä. pyörimään Toisaalta Niin mutta niin... siis Tuokkola palaa liikaa enemmän tai myöhemmin, niin mä tässä tässä aika hyvä, joka tota noin, niin, niin. siellä on kuitenkin haluu varmasti niin nousta, nousta pikkuhiljaa sinne jotenkin Jotenkin tuntuu että Karren niin tuokkolalla on kuitenkin heittää runkosoraa voitta Sieltä. Ja tota, no niin, niin, niin, se on aika hyvä meritti, vaikka yhden kauden valmentanut, mutta että, ja niin, niin mä, mä, mä heitän, että niinku, siinä, sinne voi katsoa, niin että et, katsotaan, mikä mikä mihin sun miehiä. Kyllä, He, tos, toi Tuokkola yleensäkin, niin eks, mitkä siellä oli, ja oliko se jotain erimielisyyssyitä, Kalapas, miksi hän yleensäkin poistettiin sellainen, niin se perustuu. Voi kuule. Niin, jos, no, sen, ettei, jos sen saan, tietäisin, niin. mä, olis, mä olisit kirjoittanut jutuja ja myynyt se aikaa sitten jonnekin, jos mä sen saisin tietää faktana. Sitä ei tiedä muuta kuin Sami Kapanen, Tuomas Tuokkolan ja kalpa hallitus, ja kukaan heistä ei kerro. Kyllä se, siellä, on, siellä on tapahtunut saunasset varmaan, joten tosi ikävä. En tiedä, siis nää, tää on jotenkin, se on käsittämätöntä, että se niin kävi, mutta en osaa selittää miksi, enkä, enkä lähestää sen mm. enää. Aina vähän tällaisia, just nimenomaan, puhutaan henkilöistä. Mm. Ja, sitten tällaiset, niin näistä on hyvin vaikeutusta tietää pelkästään uutista. Me tulee yleensä aika hajuina ja kerran, vaan. Mm. Niin, niin. Että saattaa piolla ja saattaa piolla ei. Mut sit tuossa on, listattiin listatti näitä muita vapaita agenteja, kenestä, kenestä me ei ole vielä puhuttu, niin kyllä mä sanoisin, että Ismo Lehkonen, Kuopio, Kuopio... sallitettu teoria voidaan unohtaa. Niin, tota, niin en mä usko, että Ika ensi kaudellakaan valmentaa ainakaan liikassa. Ja sitten Pekka Virta, joka sai kenkää, niin. Pekka varmaan pitää ainakin hetken paussi. Äh, se, saata... se olisi hänelle, hänelle hyvä. Mm. Nyt, se, niin kun, nyt keksitään tätä uusia temppuja, vähän päivitellään puhallella ja huikkaaritti ja skatellaan uudestaan. Sillä ei kun pajoja sanoa, että hän on vähän löytänyt kultaisia ne, niitä, ja Mutta sitten on toi, et, niin, katsotaan, jännä nähdä, jääkö pajoja vapaaksi agentiksi. mutta totta, niin, kyllä mä epäin, että Epsilon haju sitä uudesta valmentajasta, ensikauden valmentajasta ja mä veikkaan, että se ei ole pajoja. Mutta totta kai mä haluaisin nähdä, että et jatko ei olisi täysin poissuljettu. Mm jos onnistuu hyvin, mutta nämä on nähtävissä. Sitten on mitä tulevaisuutta, niin, niin mä nostin mestikset muutaman nimeen. Heitetään ihan niin tälle niminä, ketkä mä odotan, että on niin kuin liikassa on tai viiden vuoden sisällä jossain roolissa. Todennäköisesti on Juha Juijärvi kk jota pidettiin yhtenä Suomen lupaavimpana valmentajana jossain kohtaa. Mun vähän, on takapakki, mutta nyt kk hakee uutta nousua. Mm -hmm. Jyp Akatemiaa ja Diskosta d tiimi mitä näet nyt Jyväskylällä kakkosseuroja, mikä nimissä nyt on, nyt on niin jo vuosi luottanut Jukka Ahvenjärvi. On semmonen, mä veikkaan, että sit, kun Jyrki Aho lähtee Jypistä, niin se otetaan seura sisältä ja Ahvenjärvi on ehkä sen työn jatkaja. Ja se on kuitenkin Voitti Mestiksen vuoden palkinnon 2010. ja niinku... hän myös että luo, että yksi ainoa, ainoa syy siihen, että yleensä silloin D-team on tota yleensäkin. Pääsi yli tämän konkurssiuhan. Sitten sulla on täällä Jarno Pikkarainen. Joo, Jukureita, ainakin ensi kausin vie jäljellä, tuskin irtoaa mutta häntä kanssa pidetään tosi potentiaalisena valmentajana. Sitten tietysti kaksi kaveria jotka on liigassa käynyt, uskon, että haluat sen takaisin, niin Pasi Räsänen, joka valmentaa sporttia, tämä entinen peli ja Kärpistä kenkää saanut Mikko Haapakoski, joka vetää jokipoikin, niin en olisi yllättynyt, mikäli he, jos haluaisi, kenties nähtäisiin lähivuosina. Sitten muita nimiä, mitä mahdollisesti näiden ulkopuolelta voisi tulla, niin Tepsin A juniorit ja Juuso Nieminen. Mä uskon, että hänet nostetaan Tepsin valmennukseen tavalla tai toisella mukaan lähivuosina kanssa. Ja sitten se, se, tota, niin se ei yllättäen sano kuitenkin vielä Tepsia Akatemia Jukka Koivun kanssa, eli on taustavaikuttajien kanssakin hyvä pataa patanäämää ja muuta. ja tota, Niin, Tepsin on ollut, ollut, en muistan kuinka monta vuotta, mutta kuitenkin tehnyt siellä duuni, niin, Seura sisältä, niin varmasti halutaan hänellekin antaa jotain nousumahdollisuuksia huralla. Totta kai. Tavalla tai toisella. Sitten totta kai Venäjän hommista kun ei koskaan tiedä, niin Petri Matikainen ja voi olla koska tahansa yhtäkkiä vapaana miehinä. Sitten on no niin, Dax Shedden, joka valmentaa Tsuukia Sveitsissä, joka siellä ilmeisesti vähän niin kuin tuli pelastamaan, koska siellä oli putkille vähän päällä jo. Tsuukilla, ja noin vähän niin kuin sarjan peräpäätä oli, mutta vissiin pikkuhiljaa noususpäin, niin, niin, niin, niin, niin se, sielläkin on tämä valmentajan potkukulttuuri aika Jetterberg, värikäs. Zetterberg tuli antamaan ainakin jonkun verran kumia uhaa siihen. Kyllä, ja samaan Matikaiselle Omskille, niin to, to, toi, toi oliko se nyt sitten Kostitsinin välistä toinen, niin, kun nyt tuli. Matikain oli ison potkuuhaalla kun sitten homma lähti rullaamaan. Ja sitten tuli että Hannuora viera oli sunkin kokonaan poolissa. Joo, no Ara sanoi kysymys, lopettavansa. Joo, kysymys niin, niin mä... enää koulua, että mitä seuraavaksi. Että... No se sanoi lopettavansa, niin mä, mä haluan uskoa hänen... hänen... Niin hän, halu... hän sanoi, että lopettavansa SM-liikassa, mutta mitä muuta. Hän yleensä sanoi, no, se, että niin... paikka saattaa olla muualle. Lämäntä, kun, että vaikka Norja ei mua kiinnostaa, me puhuttiin liikasta. <laughs> niin. <laughs> en tiedä, siis sitähän Petteri Sihvonen kovasti tarjoaa Aravirta tämmöstä olympiaprojektiin vetämään pienyydiskarjaks maanjoukkueeseen, niin mä no, en tiedä. En mä tiedä oksikä. niin mä mietin, kun Maria sopimus julkistettiin kärppiin, niin se oli automaattisesti, mut ihan Kari seuraava on valmentaja, se oli mun automaatio. Et, et, en tiedä näistä. Mutta et, mennään eteenpäin seuraavaksi. Käydään Jussi men kanssa läpi, tosiaan NHL-neuvottelu-uutiset, sekä sitten, että mitäs meidän suomalaispoita on NHL-tulottanut. Juu, pistetään Jussi linjoilla. Mennään tässä välissä Rapako taakse ja yhteys Rapakon rannalla aikansa viettävään Jussi Konttaniemeen. NHL-neuvottelut tuntuivat etenevän vaihteeksi oikein kertarysäyksenä. Mitä siellä oikein tapahtui? Joo, siellähän tota, viime viikolla kuulosti jo siltä, että nyt ollaan niin lähellä sitä lopullista ratkaisua, että päästään aloittamaan liikakausia pelaamaan se vielä ihan täysi täytänä sarjana, 82 pelin sarjana. Liikanto ehdotuksen pelaajyhdistykselle 50-50 jaosta tuloja on suhteen. Tietenkin tässä on paljon ollut spekulointia siitä, että onko tämä ollut ehkä niin imaako kikka, että yrittääkö tällä NHL omistajat saahan niin faneja puolelleensa. Kuitenkin siinä pelaajayhdistyshän tyrmäsi tämän ehdotuksen ja teki itse kolme ehdotusta, kolme ehdotusta sitten siihen perhää, jotka sitten taas NHL sitten jätti hyväksymättä. Ja siinä oli ilmeisimmin just näistä palkka-asioista ja pelaajien sopimuksista kiinni, että mitä itse ainakin tutkiskelin asiaa NHLn sivuilta. Ja mitä minä nyt ymmärsin, niin omistajat olisi halunnut, oli, taisi olla ihan, että olisi maksimisopimukset, olisi niinku viisivuotisia soppareita. Sitten noiden palkan kikkaileminen, sekin yritettäisiin tällä uudella häänähdotuksella niinku opettaa. Eli niin nykyään näillä pitkiä sopimuksia, niin sehän saattaa just se, kun jakkaa sitä oikealla tavalla siinä ja vähän bonuksiin siirtää osaan niistä palkasta, niin sitä pystyy helposti kiertämään palkka palkkakattoa sitten. Että tämmösiä niin pieniä asioita siinä oli, mikä sitten pelaajayhdistykselle ei tosiaan kelvannut. Lueskelin tuossa, että mitä Petman oli sanonut heti kokouksen jälkeen, niin he eivät puhu samaa kieltä laisinkaan, eli ero... Osapuolten välillä taitaa edelleen olla aika suuri. Kyllä siinä on siis, vaikka, vaikka tosiaan lehdekin ja lehdistö kovasti on rummutti, että nyt kun tuli tämä 50 50 ehdotus, mitä me itsekin ajattelin silloin ennen työsulun alkua, että miksei tekisi ra ratkaisu vuen sopparin semmoisella tulolla olla muuten pitää samana, mutta... On siinä kuitenkin, vaikka se onkin ehkä reilu tarjous näin niin fanien silmistä, niin on siinä kuitenkin pelaajilla menetettävää nykyisen sopimuksen nähden, että jos tälläkin sopimuksella mentäisiin seuraavat kuusi vuotta, niin pelaajat menettäisiin vanhaan työehtosopimukseen nähden semmoisen 1,6 miljardia dollaria. Että kyllä se silti aika, aika paljon kirpassei ihankin isoissa pörseissään mitä se on 57 pinnaa tällä hetkellä, niin se on seitsemän pinnaa pois per vuosi, niin se kertautuu aika hätäiseen siinä. Sitten mä käsitin, että yksi tämmöinen asia, mistä sitten kans ainakin pelaajat haluaa nimenomaan pitää kiinni, että omistajat yrittää niin käsittääkseni vähän kiemurella pois näistä, ettei heidän tarvitsisi kunnioittaa näitä mielipuolisia sopimuksia, mitä ne on tehnyt, että se saisi siitä niin hiottua muutamia miljoonia pois niistä sopimuksista, eikö näin? Oh. Kyllä, tämmöstähän siinä on kanssa ja nimenomaan noitten sopimusten kanssa tuommoista sompailua, että oli muistaakseni myös että tulokassopimukset, nekin nostettaisiin oliko neljään, neljään vuoteen muistaakseni, tulokassopimukset nykyisestä kolmesta, milloin käytännössä tulokkaillahan nyt on tämmönen, no, on niin meidän tavallisten pulliasten silmissä tietenkin hyvääkin palkka, mutta NHL-mittapulla on aika semmoinen palkka kuitenkin siinä alle miljonanko mennään niin. Niin, niin, ja siinä on niin paljon niitä kiemuroita tosiaan, että kyllä se ei sinänsä ihme yhtään, että pelaajat ei edes lähtenyt hyväksymään tätä sopimusta. Että ainakin oman näkemykseni mukaan kuitenkaan tuo tulonjakokkaan ei ollut se isoin ja pelaajille tässä ehdotuksessa. Että nimenomaan nämä pelaajien oikeudet ja oli niin tuo rajoittamattomien vapaiden agenttienkin, ikään muistaakseni tässä omistajien ehdotuksessa nostettiin, että... Rajo Rajoittamattomasti vaphaksi pelaajaksi pääset siinä 28 kun täyttää tai sitten kun on kahdeksan pelaattu. Mitä mä äh, ymmärsin, niin yksi ehdotus oli myös tämmöinen, että eurooppalaisille pelaajille etenkin, että, että nykyään se raja on, että varaus pitää lunastaa kahden vuoden sisällä, niin että mm. tämä siirretty neljään vuoteen, niin mikä tarkoittaa sitä, että me nähtäis, ettei ei tätä niin sanottua, mitä mä tykkään kutsua, Mikko eli että tietää, että pojasta tulee huippupelaaja, mutta se edistää Suomessa näyttämään. No nyt, nyt vojan kiitos, tänään pidettiin tiedotustilaisuus, missä sain kuulla, että pääsen näkemään Mikko Kaivun teppäispaidassa vielä parhaassa pelijässä. Mut, mut siis siitä huolimatta, mm -hmm. niin, niin tuota, et, että, että hän lähti silloin tai 2004 syksyks lähti silloin AHL. Toisella kun ajaksi pelaamaan. niin tota, eihän hän Turussa vielä mikään tähti ollut. Siis se oli semmonen yks liikaa pelaaja. Silloin, niin. silloin Suomessa, niin on taas nimenomaan myös varsinkin, mitä katsoo noita siis, kun tuota Kanada junnuliigoista, se tulee kyllä tosi valmiita pelaajia. Niin kun katsoo Gabriel kun on hyvä esimerkki, eurooppalaisesti vaan käynyt sen koulun läpi, niin, sen, niin manke, sen mankelin läpi käytyä, niin se oli ihan NHL-valmis pelaaja. Toisin kuin sitten taas moni suomalainen, joka lähtee sinne, niin kyllä vatasella Granundilla, voina kraannun ehkä saattaa olla sen verran kuin, Mutta mutta Se Samillakin niin vähintään pari vuotta se joutuu odottamaan saumaa. se, mä väitän näin. Aivan varmasti. Että on se on kuitenkin, se on pikkusen eri koulu tuo tahtola. Ja muutenkin pitää sitten lähteä hirveällä vauhilla sinne Pohjois-Amerikkaan, että kyllä tuo, tuo tosiaan, että neljä vuotta olisi aikaa lunastaa se varaus, niin se kyllä antaisi tosi paljon löysää nimenomaan nyt eurooppalaisille pelaajille. Että... Ei ole sitä hirveätä hoppua lähteä sinne Pohjois-Amerikkaan, että saa rauhassa kypsytellä SM-liigassa ja nousta niin SM-liigatasolla aivan huipupelaajaksi. Ja. Kyllähän näitäkin tietenkin poikkeuksia löytyy, että ainakin omasta mielestä tämä Parkov juniori on kyllä tällä kauellakin on näyttänyt kyllä hyvinkin kypsiä otteita. Siinä on kyllä ihan oikeassa, että tosin vaikka ää, lauantaina näin häntä livenä niin Tappara oli aika no. Aika kehnoja kehnoja, mutta totta, no niin ei vielä ainakaan mitään ihmeitä siinä pelissä sitten. nyt Toki mm -hmm. ei huonostikaan pelannut, mutta mitä junnu viime vuonna katsoi, niin olet kyllä ihan oikeassa, että se ei erottu edukseen. Nimenomaan Her että se, oli, se, oli, se oli valmis pelaamaan niitä pohjois-amerikkalaisia vastaan. Harva suomalainen oli. On ja se on iso kokoonen kaveri ja se auttaa tosi paljon tuolla Pohjois-Amerikassa. Ehdottomasti, siis tässä no just, voidaan varmaan sitten, kun NHL Drafti lähestyy, niin puhu vielä, vielä syvällisemmin näistä pelaajista. Mutta et, Ehdottomasti niin yhtään ihmettele sitä, että minkä takia Rasmus Ristolainen, minkä takia Aleksander Barkov, nämä herrat on siellä kärkipäänvarauksen Siinähän on raamit, on, raamit on just sitä, mistä tykkää. Ne on isoja jätkiä, ne on vahvoja jätkiä ja vielä taitavia siihen päälle. Niin, niin... Ne on justi Ja NHL Seuroilla just ne on semmosia niin varmoja nakea. Että. Sitten taas toisaalta, kun Arturi Lehkonen. Sitten pieni kaveri, perhanaan taitava hänki, mutta tosiin on sitten se vaara, että kun siellä Pohjois-Amerikassa yksi kunnon mälli tulee päälle, niin se on sillä selvä, saattaa olla No se pitää paikkansa liikassa kuin liikassa, mutta siellä ne tykkää siihen kokoon tuijottaa ja se on ihan toisaalta ymmärrettävääkin. Mutta toisaalta sit kun tästä koosta puhumaan, niin Teuvo Teräväinen ykköskierroksella kuitenkin. Niin totta, mutta Aika. häntäkin kuitenkin, että me kuuluu, että siinä menee mä, mutta... No se johtuu en, mielestäni enemmän siitä, että pakkeja meni niin pirusti sinä alusta. Mm. Se, se, se, oli, se oli enemmänkin siitä, että haettiin pelipaikkaa, eikä niinkään pelaajaa siinä. Et, että noin, niin, et, et Teräväinen oli hyökkäistä kuitenkin ihan korkeammalle rankattu, ja sit, kun aletti ottamaan, niin Teräväinen sitä huudettiin. Mut... Kyllä se huuettiin huippu ja vielä kaiken lisäksi. No, sille oli varmasti ihan hyvä juttu, että se lähti valuumaan samaa Olli-määttä. Mm. Tuota, no, niin, tarkoitin siis sitä, että teräväinen on lopulta ruuminrakenteltaan aika sintti. On kuitenkin ja kyllähän se on nähty, että kyllä sillä kuitenkin sen Kongin kanssa siellä pystyy pärjäämään aivan hyvin, kunhan osaa pelata sitä systeemiä siellä. Että totta kai kyllähän hyviä esimerkkejä löytyy. Pieniäkin miehiä, joka nhl pärjää. Pienempiä pelaajia, mitä näitä hyviä esimerkkejä on, niin se tulee Martin Saint-Louis, Brian Rafalski, Tio Fleury, tulee heti tämmöisessä niin pohjois esimerkkinä mieleen. Sitten, no suomalaiset, mennään pitemmälle historiassa, Siellä on mitä 159 sulkapaisessa Risto Parronpätkä Siltanen pelas aikana varsin, varsin mainionan haluran. Kyllä, kyllä. Ja, tota noin, niin, ja hurjalla sinivalla lämärillä, jota minullakin on ilo nähdä livenä, niin on tehnyt teki tuhoja siellä. Ja totta kai sitten suomalaisittain, niin miksei sanotaan vanhempi kapteeni koivu. Niin, nimenomaan. Että kyllä se, onneksi sillä koolla ei tosiaan ole niin väliä kuin Ei, mutta siinä sit, sit puhutaan kovasta sisusta ja alusta, ja nimenomaan uskalluksesta pelataa millä vahvuuksilla, vaikka se koko on pieni. Niin, niin Le Lehkonen erottuu sit taas tässä edukseen. Niin on, totta. Se on, se on tosi pelirokkeja Junnu. Mut tota, mutta joo, ää, oh, sen, sen verran tuosta neuvotteluista vielä, niin tämä oli siis tämmöinen niinku yleinen tuomio pelaajien kan, kautta, että tämä oli pelkkä PR-temppu NHL. Kyllä, kyllä se siltä tosiaan vaikuttaa, että kyllä nyt tää NHL hakkee niitä faneja nyt, omistajat hakkee faneja niinku itsellensä taakse. Ja se on just näin tietenkin paha, että se ei asia on aivan niin hirveän... Paljon perehy, niin voi saada kyllä helpostikin sen kuvan, että no nyt ne pelaajat alkoi ahneeksi. Vaikka tosiaankaan kyllä asia ei näin menees. Ei, ja lopulta mä olen kans aika taipuvainen uskomaan siihen, että niin kuin monet asiantuntijat, tuolla minua paljon viisamat miehet veikkailee, että se menee 50-50 menee lopulta varmaankin. Mm. Ainakin se sopimuksen lopussa se olisi varmaan suunnilleen niillä tienoilla. Mutta tota, niin ei ne sitä kertarysäksellä tule saamaan. Ei, ei, ei, ne, ei ne tule, mutta että uskon, että varmaan just sillä tavalla, että se on siinä kuuden vuoden soppariin, jos todennäköisesti kuuden vuoden soppari tulee, niin siinä sopparin lopussa sitten tulee olemaan tämä 50-50. Mutta että nyt on nimenomaan varmasti just näistä sopimusasioista se enimmäinen kiista nytten, että saahan ne kuntoja, saahan sovittua tämä... Tulojako on nyt kunnolla, että se menee kummankin intressien mukaisesti. Kyllä, kyllä. Ja tässä olisi pelaajilla mun mielestä hyvä PR, kun ottaa sitä, sitä taistelua takaisin vähän itselleen silleen, että, että, että hei, että, niin tämän tyyliset se että hei kaiken nyt ihmiset tajuavat, että, että nämä, että me ei oltu hullu, kun me pyydettiin, no on hulluja kun ne maksaa ja nyt ne yrittää sitä, että ne niitä maksaa. Se aika, niin se on aika hyvä pointti. Se oli erittäin hyvä pointti, aivan totta. No joo, ei jää ei enempää märehtimään NHL tällä viikolla, koska jääkiekkoa siellä Pohjois-Amerikassa pelataan myös muissa sarjoissa, joten mitenkäs miehemme maailmalla American Hockey Leagueissa ovat esiintyneet kuluneen viikon aikana? Niin, siellä itäisessä konferenssissa, siellä varsin virheessä on ollut tämmöiset joukkueet kuin Bridgeport, New York Islandersin farmijoukkue ja sitten tämä Anaheimin Norfolk Admirals, joka on neljässä pelissä neljä voittoa takoonnut siellä, ja siellähän tosiaan vataasen Sami pienten alkukankeuksen jälkeen on nyt aika mukava virhe sen päässyt, ja tosiaan pistetilanne näyttää vataasella tällä hetkellä 1 plus 5, että tossahan oli viikonloppuna loppuna superilta, ensin kolme syöttöä, seuraavana iltana 1 plus 1, ja hän on nytten Norfolkin joukkueessa hän on äärimies Kyle Palmierin kanssa, siellä johtaa pistepörssiä joukkueessa sisällä. Ja sitten tuota, suomalaisista muita poimintoja, niin sittenpä mennään melkein tuonne, tuonne läntisen konferenssin puolelle, jossa Lake Erie siellä johtaa konferenssia Colorado-Avalanchen farm -joukkuja. Neljä voittoa ja yksi tappio on tullut tällä hetkellä ja on Sami on ollut kyllä oikein ma makeissa liekeissä siellä kyllä ja pelaa kyllä itseänsä tosi korkealle siellä. Että Kaksi voittoa on nyt takana hällä ja... Kaksi peliä pelattuna, 93,3 on miehen torjuntaprosentti. Ja todellisissa liekeissä Lake Erilla muutenkin vaikuttaa olevan aika, tai Coloradolla vaikuttaa olevan hyvässä kantimissa missä tuo maalivahtipeli, siellä tuo Calvin Picard, toinen tämmöinen superjunnu maalivahti, niin on kans pelaanut tosi vakuuttavasti. Hyvää näyttää tulevaisuutta ajatellen. Ja kyllä, mutta onko on, kumpi heistä pelannut enemmän, Picard vai, vai Aittokalvin? Aittokalli on pelannut kaksi peliä, ja kaksi voittoa. Picard on nyt pelannut kolme peliä ja kaksi voittoa ja yksi tappio Hällä alla. Eli, eli kuitenkin tämä Picard on siis Coloradon tulevaisuudessa varmasti niinku korkeammalla lähtökohtaisesti? On varmasti lähtökohtaisesti korkeammalla, mutta kyllä Aittokalli on nyt pelaa itseään kanssa. Jos tämmöisissä merkeissä jatkuu vielä kausi yhtä niinku tosi huikeasti, niin varmasti pelaa kyllä itseään korkeallekin. Ja kuitenkin ajattelee jotakin Kolorahdon maalivahtitilannetta, niin on Varlaamon, kun ei kuitenkaan ole mikään maalivahti nhl mitä Ainakaan niin, vielä. Ainakaan vielä ole. Että totta kai miehessä on kuitenkin yhä nuori mies ja yhä on potentiaalia noustakin sinne korkeammallekin tasolle, mutta mielenkiintoista totta. nähdä. Se on totta tuosta Varlaamovista, että potentiaalia on ja sitä potentiaalista Kolorahdon maksoi kyllä pirun hinnan. Siitä, eikö sitä lähtenyt ykköskiekka ja onko peräti kakkoskiekan varauskiva, miten se mahtoa olla? Niinpä se kuule taisi olla, lähtivät Washingtonin päin. Se on aika, aika, aika kova hinta molarista, joka ei ole vielä löynyt mitään läpi, vaikka kuitenkin on mahdollisuuksia on ollut. Kyllä, luottoa ilmeisemmin löytyy, luottoa ilmeisemmin löytyy. Ja sitten vielä, jos jatketaan näillä suomalais, suomalais tota, poiminnoilla, niin... Houston Aeros, on konferenssissa nyt siellä kuusi, Toronto Marley siinä siellä seitsemän hengittää takana. Ja tuota, näissä nämä on ehkä mielenkiintoisimmat näistä suomalaisjoukkueista. nimenomaan Granlundia, varmaan kukaan ei ole pystynyt, pystynyt ohittamaan näitä Granlundin peliesityksiä, että hänhän hän huikaa 2 plus 2 nakkasi tuossa viikonlopun aikana yhdessä pelissä, ja viisi peliä pelattuna, 2+5 plus 5, näyttää teho lukemat, että kylläpä se näyttää tulla. Ranulli, tuo Pohjois-Amerikan meininki, aivan hyvältä tällä hetkellä. No, aivan kohtuulliset pisteet on kyllä tuohon menikseen. On kyllä, että en kyllä yhtään ihmetele, että suunnitelmissa oli häntäkin Wildissa ihan pelutta, että kyllä siellä on valmentajat nähnyt tämän, varmasti tämän potentiaalin, mutta onhan tuo mahtava homma nyt Mikelle, että Sapi rauhassa tulee ahl nyt kehittyä tähän. Pohjois-Amerikan peli tyhli, ja ei ole mitään kiirettä pelaamaan tuota vielä isojen poikien peleissä niin No toisaalta kyllä allekirjoittanut varmaan tämän vaihteen, mutta että tuohon tahtiin kun jatkaa niin näyttöpaikka ylhäällä, jos tämä kautta, tämä kautta pelataan, niin on varmaan aika lailla selviö. No uskaltaisin, uskaltaisin semmoista 100 prosenttia sille kyllä antaa mahdollisuutta, että kyllä. Ja muutenkin siis Granlundin ite sillä statuksellakin niin kyllä aivan varmasti hän tulee näyttöpaikan saamaan, kunhan se kiekko saahaan tiputettua siellä NHL-kaukaloissakin. Se, se on totta kyllä. Vaivaiset taprossa saa annat tuonne todennäköisyyksiin. Niin... Vaivaiset sata prosenttia. <laughs> kyllä, kyllä. Sitten tälleen ajatellaan nyt varsinkin, kun, no, kun kyseessä on Turkulaisnäkökulmasta no hieman, niin, eikä niin hiemankaan aina, niin tuota, Luonnollisesti mua kiinnostaa, miten Turun oma poika Joonas Järvinen on aloittanut. Mä ajattelin, että hän sopii tonne Pohjois-Amerikkaan varmaankin aika hyvin, mutta että miltä -Milt Järvinen on näyttänyt? No tuota tuota. Kyllähän Nashvillen tämä Milwaukee Admirals, niin ei ole missään kauhea hirveässä lennossa kyllä ole ollut siellä. Että... Nimenomaan Järvinenkin on saanut hyvin siellä peliminuutteja pelattua, niin kuin myös Juuso Puustinen, Jani Lajuunen toiset suomalaiset siellä. Itse asiassa taisivat jopa ykköskentälisessä pelata viikonloppuna, mutta joka, joka suomalaisuukolla siellä niin pakkas lukemaan näyttää sellaista miinus kahta, miinus kolmea, ja tehopisteitä ei ole syntynyt. Että ei ainakaan tällä hetkellä vielä, heillä ilmeisimmin on tämmöistä käynnistymisvaikeuksia, että ainakin no, aiko... siltä niin vaikka. Ei kovin ruususta kuulosta alku kyllä, mutta... <tos> <tos> ei kyllä, ei aivan ja Vatanen tyylisestä alusta, että... <tos> mm. Oletko sä ketä uhko, ja pääs, pääs, näkemään omin silmin tässä? <tos> <tos> kyllä me Toronton, Toronton matsin kattelin tuomissa missä tuota komaroi, vähän pääsi tappelun makhuunkin itse asiassa viikolla. sä näit sen, loistavaa! Kyllä siellä Komarovii kyllä pelaa juurikin, juurikin samalla tyylillä, mitä nyt on maajoukkuessa ja mitä hän on Suomessakin aikanaan pelaanut. Että kyllähän semmoinen väkkärä siellä kentällä on, että kyllä varmasti, varmasti NHL-kausikin kun alkaa, niin varmaan ylhäältä saapii näyttöpaikan, että semmoista omaa sitä hämmennyspeliä. Ja niinkö tuossahan myöskin maalin, ava, avausmaalinkin pääsi tekemään, ei toksi siinä pelissä, minkä minä katoin. Että, niin katoin tuo, hän pääsi vähän myllyttämään, kun vetasi pikkupusuun siinä blandenia tai vähän pussata vähän kovemmastikin. Ja tämä kaveri sitten siitä herpaantui pikkusen ja poika ei ollut oikein moksiskaan, kun Blandeni työnsi häntä kohti laitaa. Ja ei siinä näytti olevan jo hetken niin kovasti niskan päälläkin, mutta ei kuitenkin, tasapeliksi se meni kuitenkin tuokin tappelu, sieltä se komarovikin poika ponnisti vielä. <hierrota> että lin, linjurit tuli kuitenkin väliin, et ei, ei me päätty ratkaisemattomaan. Päätty ratkaisemattomaan välttään. Mutta, mutta Leksa, Lexa piti kuitenkin puolensa. Piti puolensa hienosti ja kyllä se meininkin muutenkin, mitä hän jäällä esittää, niin kyllä se, kyllä se hyvältä näyttää, että kyllä niin aina on ajatellutkin, niin kyllä tuo Pohjois-Amerikaan soppiiko se varmaan hänen nyrkki kaverin päähän vielä jonakin päivänä siellä. Että Eihän tuo Jussi Rynnäskään huonosti tuossa viikonlopun aikana hänelläkin nolla peliä tuli siellä. Että Suomalaisen maalivahit on esittänyt kyllä hyviä otteita tuolla AHLn puolella. Miten näin nyt on hetkinen, on pelattu vähän riilu viikkoa AHL, niin kenet sä sieltä niin kun... Et onko siellä ketään niinku oikein positiivisesti yllättänyt ja sitten, joku, joku jolta olisi odottanut enemmän? Jos niin suomalaisia mietitään. Niin, nimenomaan. No, kyllä tuota... Ehkä tuota... Jos joku on vähän niinkö pettänyt, niin... Voisin sanoa melkein jopa, että Tampa Bay, tuossa farmijoukossa Syracuse Crunchissa. Heillähän on aivan uskomaton vireemmin tällä hetkellä, että neljä voittoa, viisi peliä. On tällä hetkellä alla heillä ja hän viime voitti voittivat AHL-mestaruenkin ja siellä tämä tuota, Riku Heleniushan lähti sinne taas Pohjois-Amerikkaan kokeilehmaan siipiänsä ja vähän olisin ehkä oottanut, että hän olisi nyt niin pikkusen kypsempi tapaus sinne, mutta on toki yhden voitonkin torjunut, mutta torjuntaprosentti nyt 79,5 ei ole mitenkään kauhea häävi kyllä. 79,5? Kyllä, se ei ole Riku pojalla kentota. Ei ole kulkas, niin sanotusti. No ei, jos siis voittanut kaikki pelit, niin se vielä voisi antaa anteeksi, koska siellä kuitenkin tuijutetaan enemmän voittosaraketta kuin turjuntaprossia. Mutta... <laughs> joo, hän on yhden tota, pelin pelannut ja sitten yhden puolikaan pelin hän on pelannut. Hän on tullut puolessa välissä, mutta... Ei, ole, on ei tosiaan... ole tullut puolessa välissä, kun ehtiin puolessa välissä pihalla. No, Niinhän se oli, joo. Niinhän se oli tosiaan. Niin, no, joo, siinä on kyllä varmaan se prossaan heikennetetty sekin peli, kun, ää, Olisiko se ollut niin, että Helenius oli maalissa, niin kun... No, syrakusen verkkoon tehtiin viis, ja sitten. sitten tuli sappelunujakka huleleus pihalle, ja sitten syrakusen nousi rinnalle ja ohi vielä. Se olisi kyllä peli, mikä halusin nähdä, Joo, siellä kyllä välissä ainakin noita tuloksia tosiaan tuijottelee, niin siellä aika musta he kiekkoakin monessa pelissä vaikuttaa tosiaan olevan. että Aika kova kovia maalimääriäkin siellä tahotetaan kyllä Mutta sitten tota jos miettii jotakin, Heleniuksen tosiaan minä nostaisin semmoiseksi pettymykseksi, että olisin ehkä ottanut hältä semmoista kypsempää otetta. Ja minä kyllä mäkin nostaisin tuon Sami Aito-Hallion, hän on niin mahtavia otteita kyllä esittänyt, vaikka kaksi peliä totta vasta on mutta hän on taas toisaalta sitten huomattavasti kypsempiä otteita kuin Riku Helenius. Mutta toivottavasti nyt Sami tosiaan saapii tulla Pohjois-Amerikassa tuota, saapii nyt... Nyt jos on itseluottamus korkealla ja pystyy sen piettämään läpi kauhean, vaikka välissä vaikka tappiota tulisikin, mutta pystyisi huippu kauen, ehiän kauen pelaamaan siellä, niin kyllä lupaavaa tulevaisuutta voi hälle ennustaa kyllä. Ja ennen kaikkea niin käyttää sen saumaa, ja kepittää sen pikari sieltä. Niinpä, nimenomaan. Ja nyt jos vielä tota, jos AHLista vielä viimeiseksi asiaksi, niin olen tuossa vähän kanssa tutkinut näitä NHL-miehiä, jotka siellä Ahoy tässä kans tahkoa ja... Totta Maar, kysyä siin kokonaan. anna palaa. Tosiaan niin, ehkä kyllä tuo vähän vielä, tuo kanssa mietityttää tosiaan, että Oklahoma City Baronsilla, niin Edmontonin farm niin. no neljä peliä, kaksi voittoa, kaksi häviötä, ei siinä mitään Teemu Hartikainen esittänyt sielläkin, suomalaisittain hyviä otteita, 1 plus 3 on teho-osarakkeessa hänellä siellä, mutta sitten Nuge, Nugent Hopkinsi. 0 plus 2. Jordan Eberillä yksi maali. Että mikä, mikä nuorilla miehillä nyt mättää siellä? Se vähän, se vähän ihmetyttää. Kun taas toisaalta sitten tämä Justin Schultz, tämä kaveri, joka nyt Edmontonin, Edmontonin kanssa teki pahavin Mies, joka ei ole vielä AHL-ssa ikinäisiin Että silloin varauksensa jälkeen, kun Daxi hänet varasi lupaavana pelaajana, hän on pietetty. Mutta yliopistosarjoissa tahkosi nyt monta kautta ja meni varaus umpeen siinä ja sitten hän lähti tuonne Edmontoniin ja hän on kyllä nyt neljässä pelissä neljä plus kaksi. Se on puolustajalle kyllä todella hyvät tehot. Tämä on jotenkin niin mielenkiintoinen kaveri, että olisin ihan hänet olisin kanssa heti ensimmäisestä kierroksesta lähtien kyllä ottanut silmätikuksi varsinkin Edmontonin joukkueesta, että minkälainen kaveri tämä nyt tulee tuota Pohjois-Amerikan mietteliikassa on. Kuitenkin tuolla yliopistosarjoissa on aivan huikeita tehoja nana ja puolustajaa kuitenkin on kyseessä. Niin pakkohan siinä potentiaali on olla äärimmäisen paljonkin. Niin tarkka ja tärkeää, kun se skauttaaminen on, mm. niin tota, ei turhaan 30 joukkuetta yhden miehen perässä on. No ei, se pääsee, että kun se oli niin valtava, se humu hänen päällänsä ja se, että piti alkaa Edmund, niin alkoi kretskiä, kretskiä tahko, haluamaan, että hän puhuu. Schaltzi Edmontonin pellahmaa ja siis tuommoinen aivan valtavaa aivan valtava kulina hänen ympärillänsä. Kyllähän sitten varmasti Anaheimin kannalta niin aika suoraan sanottuna vittumainen homma on. <tos> <tos> tuommoinen kaveri, mihin on varmasti kuitenkin aikaa käytettykin kaikilla leireillä, sun muilla, millä hän on käynyt. Ja ajateltu, että tästä kaverista tulee nyt sinne, vaikka Cam Fowlerille tulee sitten huippu tulevaisuuden pakkipari sitten Anaheimille, mutta näin se vaan luu jäi kätteen tästäkin asiasta Edmontoni kerrää, korjaa potin sitten. Kyllä, se oli mun mielestä todella suuri yllätys, että, että lähti Edmontoniin, missä kuitenkin on rakennusvaihe ollut aika vahvasti päällä monta vuotta ja tuntuu, että se on rakennusvaihe on päällä vieläkin. Meidän toi on todella yllättävää, että Nugent Hopkins on noin vaisesti aloittanut ja sama Eberle, että on joo. Kuitenkin sillä lailla ajattelen, että jos me nostaisin niinkö semmosia onnistujia, nr niin Charlotte Checkersin, tota Carolina Hurricanesin farm-joukkue. Siellä tota, viisi peliä he vaan pelanneet aivan siinä keskitasolla ovat siellä, olivatko he viides vai neljäs nyt konferenssissa, mutta siellä tämmöiset niin kuin rivi niin kuin Jack Boyczakki, Jack Dalpe, Jason Bowman, Vähän tämmösiä, monelle varmaan vähän semmosia, ei ole varmaan välttämättä kuuletkaan Karolainen tämmösiä alempien kenttien miehiä, niin Boitsakki on nakuttanut kolme plus kolme, Dalppe on heittänyt 1 plus neljä, Bowman on heittänyt neljä maalia, sitten tietenkin tämä Justin puolustaja mies niin viisi syöttöä. Että siinä on kyllä niin kovaa tehoa oikeasti tämmöisille rivin NHL-miehilläkin. No kun siis tällaisilla lukevia, mä odottaisin nimenomaan näyttää, Näitä mm -hmm. kohuprospekteilta sitten mm -hmm. taas. Mm -hmm. Varsinkin kun puhutaan jätkistä, jotka NHL-tasolla jo todistanut kykynsä. Se niin. tuntuu aika omituiselta, että, että miksei bussiliikassa yhtäkkiä tipukkaa. Sit. En tiedä, mikä sillä mikä sitten on. Pattiiko vielä sen Taylor Hallin sinne, että pitääkö saavilla? <laughs> oivata ohjelmasuperjummu sinne, niin alkaako sitten tehoja syntymään vai? Niin. Mistä sitten on vain kyse? En tiedä. Joo, sitten tosta, mutta tuosta Schulzista on pakko sanoa vielä tähän näin, ennen kuin lopetellaan. niin... Se on, siinä on kyllä kaveri, jolla on niin mielipuoliset paineet nyt sitten löyty kasaan, että sen on pakko onnistua. Ja nyt on kyllä toinen alku tekee varmasti hyvää sille projektille. Tekki aivan varmasti ja varmaan hänelle ehkä, en tiedä onko ollut edes mitenkään epäkiitollinen siitä, että työsulku alkoi. Toisaalta hän on nytpäs pikkusen pienemmissä vaihneissa nyt aloittamaan miesten, miesten uraan nyt. AOL vakuutavat tehot Ni Niin, niin vastaanot huutoo heti kanssa, mikä on aika tärkeää. Ja tota, no, niin saa lentävän lähdön noihin ammattilaispeleihin. Nimenomaan, ja kyllä kyllä olevan melkoinen pelote kuitenkin tuolla viivalla, että maali per peli tässä, tähän mennessä hmm. on iskenyt, niin kyllä hyvältä näyttää tällä hetkellä. Eiköhän tästä saatu jälleen kerran hyvä paketti tältä viikolla, ja... Kiitoksia Jussi, tällä kertaa ei nyt Eurooppaa sen epäkäsiteltystä, siitä ollaan tarpeeksi puhuttu, niin puhutaan siitä Pohjois-Amerikasta, niin kun siellä kerrankin pelataan. Niin... <hihö> Nimenomaan, keskitythän siihen tässä asiassa, että kylläpä ne äärimiehet tulee Euroopassa ihan mukavasti pärjää ja kyllä noita tehoja Joo. varmasti, niin saapii katsoa sitten. Jos se, siellä jotain suurempia tapahtuu, niin voidaan niihin, voidaan niihin palata, mutta tota noin, niin, niin, niin, niin. eiköhän sitä osaa jokainen iltalehteen vähän klikata, että mitä siellä tapahtuu. <hihö> aivan varmasti, aivan varmasti. Kyllä vain. Mitään, Jussi, hyvää viikkoa sulle ja palataan tuossa noin viikonloppuna taas asiaa. Palataanpa viikonloppuna. Sieltä kuultiin taas päivystystä Rapakon takaa. Jussi, ansiokkaasti on meidän silmät ja korot, vaikka itse Suomessa vaikuttaa, mutta kuitenkin ei meillä ole varaa lähettää meistä ei. kun torni on, mutta siellä se asuu. Helvetin hyvä, paras mitä rahaa saa. <laughs> Kyllä. TPS-viikko, tosiaan voitais käydä nämä nopeasti nämä... Tota... Tapahto, että näitä uutisia on koluttu niin tarpeen. No niin, puhuttiin valmentajista aika paljon, tai sää sillä lähinnä puhuitkin, mutta... mutta, <laughs> <laughs> mutta no niin ja... Mä annan sun sun Ei, se, kun sulla sul on se valmentajahaju mulle, sitä ei ole tällä kertaa ainakaan. Juha, Juha Pajuaja, niin mitkä oli sun ensivaikutelmat, kun Jupe tuli? No, tuota, mä katsoin sen lehdistötilaisuuden, missä sä olit, ja vähän semmoinen tosi järkevä olonen mies, Aika pehmeää varmaan kuitenkin käsittelytavalta. Sellainen oli mun ensimmäinen vaikutelma. Oli hyvän näköistä, kun kiviharvoja ja elomon ympärillä puuskasia niin kädet puuskas ja pajuja niin vähän isälliseen, vähän sellaisiin harkitsevaan rooliin kertoo, mitä mm. tapahtuu. Et siinä on ihan hyvä kontrasti ehkä. Joo, se on tuota toi paju niin. <laughs> nyt tähän väliin, tähän väliin muuten pakko, pakko sanoa, että, että mä en ole kauheasti käyttänyt tällä kertaa, koska mä kuulin, että mun, mun vanhempi veljen poikani niin kuuntelee tätä isänsä kanssa, eli terveisiä vaan Lillille ja velille sinne Jyväskylä, jos tätä jaksoa kuuntelette, mutta tota, yritin, yritin, yritän pitää ne nyt kurissa vastaisuudessa. Mä kuulin meidän, jopa meidän mummolta palautetta, että mä olin viikonloppuna käymässä isovanempilla, niin sanoin, että, että tää toinen kaveri oli fiksu kaveri, se vaan kerran, mutta sulta tuli neljä. Ja mä sanoin, että älä kuuntele ainakaan viimeis tuli vähän enemmän, mutta... Kuitenkin, niin tosi kun saippua molemmat Mutta, mutta, mutta, mutta tässä kohtaa niin sanon, sanon rakkaalle veljelle, että nyt, nyt voit, voit pistää poikki hetkessä ja kelata semmosen kymmenen eteenpäin, mutta, tota, mutta et tästä pajoen ja pehmeydestä niin mä luin aika hyvän twiitin tästä tota, hänen entiseltä heiltä pelaajaltaan, nuorten maajoukkue turnauksessa tullut alkulämmitti koppiit. Se oli jätkä tosta alkulämmittelystä ja sen verran valmistautua tähän peliin, että nyt joka etkä hänelle vittu mennään. <laughs> oli tullut, tullut sieltä, että ei se nyt ihan mikään niin kuin pehme, ei se oo se että et heitä leivotaan. Se oli se, mitä mä niin kuin pelkäsin, että mä pelkäsin sanosta just ei, siis, aluksi. Se, se, se, musta tuli, se, tuli, se, tuli semmonen kuva, mä ittekin sitä tästä tähän väliin heittää juupen kommentit mitä mä saan joitain. Juu, kuunnollaan juupen Millaisen mielin sä lähdet tätä pestiä vetämään? No kyllä tää on hieno, hieno haaste on kaiken kaikkiaan, että et, no ylpeä siitä, että Pääsi tällaiseen hommaan. Perinteinen seura viirejä katossa paljon tuolla, niin kuin mun alkuperäisessä kotiseurassakin on, että, että seurassa on hienoa olla, koska täällä on paljon pitkiä perinteitä ja sitä kautta se kaupungissa yleensä se koko kulttuuri on hyvää. Ja se ei pienistä hötkyylystä nyt heilahda suuntaan eikä toiseita. Olen nähnyt monia kriisejä ja tulee varmaan jatkossakin näkee. mutta... Mutta tota se oma lajirakkaus, tämä on mun ensirakkaus rakkaus, tämä Kyllä vaimokin sen tietää. <hysäkki> <hysäkki> e, et, kaikille saman tarinut. <hysäkki> niin, <et hysäkki> ei tästä irti, irti pääse. En sano, että helpommin kuin vaimosta, mutta <hysäkki> <hysäkki> ei lähdetä arvuttamaan. Sun no, kaksi viimeistä pestiä Porissa ja sitten Tampereella, on päättänyt vähän ikävästi. Niin tässä on oman urankin kannalta varmaan ihan kova näyttö No joo, ehdottomasti joo. Toki voi sanoa, että porin, porin potkut, niissä oli asioita, mistä mä opin paljon. Niin oli myös vuosi sitten. Ja tota, enkä mä tuttakaan, ettenkö mä tulevaisuudessakin potkuja saisi. Valitettavasti en on virheitä edelleen. Itse teen virheitä ja sit voin olla vähän eri mieltä muutamista asioista. Mutta, mutta tota, kyllä kaikki ne laittaa likoon. Ja mä Uskon, että jos vaan annetaan semmoinen reilu mahdollisuus, minkä mä nyt oon oikeastaan saanut tälle, tälle jutulle, että mä pääsin tänne ja saanut hyvät apurit tähän rinnalle, niin, niin tota, mä uskon, kun Ari Vuoreen tähän <tos> <tos> <tos> <tos> tuli ihan hyvät siitä, että mun mielestä esiintyi aika siinä. Ja on esiintynyt lehdistelulussa muutenkin. Kyllä, ja hänestä huokusi vähän helpotus ja enemmän. se huumori tuli vähän esille sieltä jälkeen. Joo, mutta, tata, mutta kuitenkin halu, haluaa nimenomaan, et, tai tiedostaa itsekin sen, että et, et, tämä on nyt ehkä kenties se viimeinen näytön paikka, jos haluaa ollut liikasvalmentaja. Joo, aivan selvästi, että niin nopea aikataululla oli tullutkin. Mut sit poina puhunut tapuvalmentajista, niitä tota, Kivihari-elomana. Elomosen tähän käy kuitenkin huippuvalmentaja tai siis K-valmentaja KV koulutusta. Joo, mä en sano mitään selvää siihen lehdistötilaisuudessa, mitä hän puhuu siitä opiskelusta. Niin hienoja sanoja tuli ainakin. Sulta loppu suoraan kuitenkin, kuitenkin elomalla on, mutta kiviharillahan ei sen suurempa valmentajakokemusta ole muuta kuin tämä erikoistilannekonsultti, kun se oli Jukka Koivulle silloin. En tiedä, siis onneksi on kuitenkin kokeneempi kaveri, selkeästi niin kuin päävalmentajakokemusta maava kaveri. Ei ole mikään Heikki Leime siinä heitetty, vaan niin ihan liikassa, liikassa heitetty. Oli Honskikin valmentaja ranskas pitkään tovin. Sanotaan, joo, ehkä oli vähän väärässä. Sanotaan, että ei ole mikään rikupetterilehtoinen kuitenkin vetään. Joo, ja vastaavasti on tässä tavallaan ollut ennenkin. Ja nyt voi tehdä asiat paremmin. Ja varmasti on perspektiiviä tuoda siihen. Mitä sä odottaa, mikä sun mielestä Juupen tehtävä on täällä No, Nostaa ehkä TPS sinne sääten puolella. Vähän riippuu sen kanssa. Tällä pakaun pitää joku ehkä. Niin tällä mutta lähetään vielä siitä, että se aina Sinne jää kuitenkin sen verta- ja kyllä, sillä pitää pystyä Kympisäkin pääsemään mielestä. Kyllä, ehdottomasti. Että, sanotaan, että mitä järkeä sanoa, että tähän jää tästä. Parannetaan vaan pikkasen, että ihan kunnolla vaan. Mm. Sitten, vahvistuksen, mitä nyt tuli, niin, niin pelaajia, joita mä en uskonut näkeväni, toista uskon koskaan. Toissa kyllä, todella epävarma, että näenkö koskaan. Niin. Petteri Numeri, no tota ens, ensi käsittely. Kuinka huikea Siis, oha se, ei, ei jumalauta. Se oli se niin hieno Mun... hienot, hienot tila, tilanne, kun yhtäkkiä tajusin tuossa yksilöltä, että mä pääsen herran jumalan Petterin nummelin TPS-päivässä vielä. Se on asia, mitä mä en uskonut koskaan enää tapahtuvaksi. Joo, kyllä, se mullekin yllätyksenä tuli, mutta on pakko sanoa, että mä olen kyseistä asiaa joskus ihan miettinyt, kun sanotaan että parisen vuotta. Eikä yks... nauraskellista. Siitä tuli taas. Yks... kesä sanoi, että hän halusi vielä pelata tepsin, mä aloin miettimään, että se hieno, mm. hienoa. Mutta... Se on melkein 40 ja se sen verran paljon, että ei tule tapahtumaan, oli mun ajatus silloin, niin nyt tämä tuli vähän niinku lahjana ja Kyllä. Puhutaan peliä sitten mutta... oli ollut joku näköinen uutinen tästä näin, mutta se kaikkein jännin puoli, että mä kysynyt tästä kerran untakin Mä oon pitänyt sen tavallaan ihan jostain sieltä silloin kun Petu on lähtenyt 90-luvulla ja aika on mennyt, niin yleensä nyt Pelaajon on tapana tulla ja nummeliin, niin on ollut tepsillut tätä polstusongelmaa, niin jossain no, vaiheessa oli semmoinen ensimmäinen ajatus, että nummeliin, niin. no, milloin se tulee? Mä en uskonut, sä uskoit, selvä, mutta joka tapauksessa yhtä kaikki ihan yhtä lailla hieno homma silti varmasti, et numero kolmuna Ajankohta on kuitenkin ehkä vähän vielä luotu, että se tapahtui niin kuin just nyt, mutta just loogisesti nyt. Tai siis olla. nimenomaan, siis nyt, nyt, niin, nythän, ei, nythän sitä oikein niin. tarvittiin vielä. Nimenomaan. Sehän siis, sehän siis tuli niinku... Niin kuin sanoin, tuli taivaalla lahjana yhtäkkiä tupsatti sylli just silloin, kun sitä eniten tarvitaan. Joo, no, ja kyllä, ihan ne olut ta tapparapelin kattois mutta se oli vissi aika emotionaalinen hetki ollut. Vaikka Joo, mulla, mulla meni vasta paitaa se. Mulla, mulla, mulla meni joku roska siinä kohtaa, kun se sitä paitaa vaihtoi, mutta tota... noin Antti Ergi Juntti ja tuli ja täräytti se roskan pois silmästä 14 sekunnin kohdalla. Kyl, mutta tota... No, ei mitään puhuta siitä tapparapelin kohdalla. Mutta... Sitten jää Mikko Koivu, mitkä fiilikset torstaina olet paikan päällä niin kuin minäkin katsomassa, kun Captain Koivu palaa, palaa kotiaskiin. Tosiaan, odotan, että tota no, niin yleisö on sitten se 9000 tai toivonmukaan se 1880. Lakanatalas. Mä oon pettynyt. Saku, silloin kun Saku tuli, 1800 oli tarkka yleensä. Niin, niin miksei nyt sitten sama asia? Kovempikin 20... juttu jopa. Nimenomaan. Siis ainakin puhutaan niin kuin, mikä niin kuin herrojen painoarvo on tällä hetkellä, niin sitten puhuu, että ehkä niin kuin, Aika vastaavis, mitä 7 vuotta, vuotta sitten Saku, mitä Mikko nyt. mikä asema niin suomalaisessa jääkiekkoilussa on. Et silloinhan Koivu oli vielä de facto liideri Suomen maaajoukkoissa. Ja nyt se on siirtynyt selkeästi, se on siirtynyt Mikko. Mikko on maaajoukkojakapteenin piste. Joo, ja sitten jo, sit, kun tosta maailmanmestaruusta ei nyt kuitenkaan ole vasta, kun yhdetkin saat välissä. No kai kunnassa, ne... no tänään Yle, yle AmmuTV-ohjelmassa sanoi, että, niinku, että Bratislavan muistot tulee kaikki. Niinku, että nyt varmasti niinku haltaa maaajoukko-kapteeni äänä äh, muuallakin kuin Turussa. Mut ennen kaikkea Turus on, siis jos 10 000 ei täyteen, mä oon todella pettynyt. Joo, tosiaan. Lippuluokille tosi kaikki, Tosi, tosi jännittynyt ja tosi odottava alua kyllä. Joo. Katsottiin äsken, että lippu on menny jo mennyt tämän vuorokauden puolella aika hyvää. joo. Jo, Nyt ihan, vasta maanantaina niin tässä jännitellään, että milloin tulee se ilmoitus, hmm. että siellä tipahtaa kanatipaastasi ihan itsestä. Kyllä. Sitten tota, niin huoltaja-osastolle tuli myös vahvistusta, kun Aki. Akipetteri väri 600 NHL-ottelun kokemukseen tulee vähän kilottamaan vissiaria tai tämä ei Mutta mut tota tää no, noin, mä en ymmärrä sitä, minkä takia siitä pitää joka, joka, niinku, joka netissä, että siitä oli, joka oli pakko vitsailla Akipäristä. Minkä takia, siis mitä, mitä vahinkoa Akipärin voisi olla aikaiseksi ja niin, en, mä, mm -hmm. en mä usko, että jos se on ikinä luistimi terottanut, niin on Matti ja Tero varmaan vähän opettaa ensin, niin kun sä pääsit tekemään. Joo, ne on semmosia hommia, ne no, se on varmaan aika äkkiäkin. Se korkeintaan leikyttää juomapullon Lokkeen niskaan kerran ja voi tehdä ihan hyvää vaan. Mutta tata, no. En mä tiedä, se on vaan semmonen, että porukka vittu sellaista. varmaan siitä takia oli pitkä aika just tässä liikaa yksi kahleemmin palkatuista, ainakin ja pelannut sen edes paljon mitään. Niin, Totta kai se siitä. Paljon sitten... epäonnea myös. Ja, ja sitten perijuraloppu suullisesti lääkäri vastaus. Se on minun aina ikävä. Kävi se kenä tahansa. No niin. Se oli, se oli ik ikävä, kun se kävi Marko Kivemmälle, ikävä, kun se näköinen kävi Janne Hautosellekin pelaajissa. Mä en niin pitänyt välttämättä, mikä mun mielestä veti, veti todella viikkoa. Okei, okay, Hauhtonen hankittiin väärä rooli, mutta Kivemäki veti ihan perseelle sen kauden. Ja tota noin, niin. noin, noin, sitten Akimena, sen tämä pistää Kivänmäen nuhteeseen, Joo, näin mä kuulin. Tää on se villihoho. Villi no en yhtään ihmettelisi, mm -hmm. mutta, mutta mun mielestä on hienoa... Niin, niin kuin Mikko Kuevu sanoi tänään, että tota, no, nyt on tullut paljon tepsiläisyyttä takaisin taloon. Niin Tämä on, on mun mielestä ihan hienoa tavalla niin seurakulttuurin niin edistämistä. Että niin näin huippuluokan uran pelannut pelaaja ryhtyy huoltajaksi. Kuitenkin taustajoukkue, ei, ka ei kaikki tarvitse ankesi niin, niin kuin tosin, vaan. Niin, on meille juuri. Niin, niin, Olet niin, joku oh. juniorijoukkueen toiminnanjohtaja, johtaja oh, tai tällainen niin, hierarkia rakentei. Sa voit mennä sinne huoltajaksi, vaikka sä olisit mikä tahansa. Varsinkin kun sä tunnettu, niin sä luot henkeä. Joo, joo. sit Sitten ajatellaan tällä, niin sieltä on kuitenkin niin, tota... että ne on kahdella ja vetänyt nyt, vetää kolmatta kautta, kun legendaarinen huoltaja Hanno Evrasta lopetti siis to, noin 2010 mestaruuteen mm. omaa uraansa. Niin tavallaan sinne taivattiin miestä. Ja mä uskon näin, että kyseessä on, että peliouralla loppuu ikävästi. Halusin silti olla mukana jääkeen, koska hänelle ei todellakaan niin ellei ole koko elantonsa kussu, mitä mä en usko, kun se 9 miljoonaa kuitenkin puransa aikana vähintään. Niin tota mä tutkin asiaa siis. Niin tota, niin niin. Mikä siinä? Tervetuloa! Juu, Totta kai! Raiten pakkia. Mä on ainakin tyytyväinen. Kyllä kyllä. Sitten katsotaan noin matsit. mun mielestä te toi Tepsi Jokerit niin. Se voi aika nopeasti läpi kattua. Ensimmäinen erä oli semmoinen, joku sanoi jatkoi keskustelua hienosti, että ajoin alle 10 vuoden jatkosopimus ja vähän hätäänsä, se näytti tosi hyvältä. Oliko se kuusi minuuttia jotain, kun jokerit. 537 ajassa jokereiden ensimmäinen laukaus. mä kirjoitin sen muistiinpanna isolla. Meessä oli ensimmäisen kerran, tällä kahdella todella vaarallisen näköinen. nälkönä. oli nälkänä. Jokerit ei päässyt millään pois omistehina ekaan viitein. Sit se pikkuhiljaa tasottu kyllä ja teksi meni kyllä meni. Meni niinku meni. Tekis eka vitosaikainen. Ekan maalin pilsii. Hieno yksilösuoritus Kusetti limbumi ihan täysin. Käytti sitä puhjattelukeppinä ja tarkkaranne alapesää. Se oli oikein hieno maali. Kattokaa maalikoste jos sitä on nähnyt Kattokaa mun ottama valokuva, joka... Just oikea kohdalla. Mä itekään nähnyt sitä muuten vielä. No kato sä sen No mä en kato. Mutta sitten niin... Sitten vähän pelitapahtumia vasta. Jokerit alku vähän... Sain sen hallinta niin tepsi sai käännettyä sen... Siitä sitten... Aika... Miten Oikein okay, kun on hillopulla pomppumaali, rassilampu viivasta ja sitten se tuli lankista no. kilpeläiseen suojuksi ja siitä no. liku Ei maali. mennyt sen tämän takapuolen kautta, mutta ei, to, ei, se oli suoraan. Ennenkin luisti meitä onkin tämmöisen. Mä luulin ensin, että Koskiranta sen sitten, mutta tosiaan se meni suoraan. Joo se, se mä katon Koskiranta ei osunut siihen. Joo siinä vaiheessa se oli kaksi nolla. Mitäs jopa ensimmäisen puolen väliin väli oltiin? Se oli sitä suunnilleen, olisiko ollut loppupuolella taittunut ja en ihan tarkkaan muista, mutta joo. kuitenkin niin siis se, että, että Jokeri oli siinä kohtaa olo vähän iskan päällä, mutta sitten Tepsi käynsi sen maalin jälkeen itselleen. Kyllä, siitä vähän rupesi näyttämään, että Tepsi rup rupesi tulemaan tuo vattatäyteen jo siinä kohdassa Vähän joo, ja sitten tota, sit, se Paju jo sano aika hyvin sen, että, että toisen maalin jälkeen on niin, varsinkin alkoi sen vähän ylikarvaaminen, että tota, Tepsi pelasi itseään ulos liiaksi tilanteesta. jo hyökkäyspäädys. Heillä oli monta hyökkäystä on muista, kun ne pääs yhdellisyytölle kolmen ajan ohi. Tepsi lähti vähän turha innokkaasti hakemasta sitä kolmat pussia siihen, että niin kuin lyö aina niskaa poikki. Me olisi pitänyt ehkä tehdä niitä eka erää ylivoimia se kolmas, mitä oli olikin tarjolla. Mut tota, sitä sit ei tullut. Ja kytätä sitä, että jokerit tekevät hyökkäyspähästä niin, virheen ja sitten siitä, että ei tavallaan kohnota joka paikkaa. Nimenomaan. nimenomaan. Et niin kuin Paju-esotin hyvin tiivisti, niin kärsivällisyyttä siihen kaivata. Pysyisin sisällä ja rytmittää sitä peli paremmin. Niin tota... sitten hän sit sanoi, että Petskut oli nimenomaan sitä tapparaa Kyllä, kyllä. Mutta jokeripelistä vielä sen verran, niin sitten, mun mielestä aika, aika hyvin tiivistetty sikäli, että Jokeritotti kaksi viimeistä oli täysin voitto mun mielestä. Ne, ne painosti, ne, ne piti pelinitellä. mitellä ja olisi mahdollista sitä mieltä, ne voittanut pelin joka tapauksessa, Mutta toki täytyy mainita, että ikävä tuomarivirhe jokereiden ensimmäisen maaliin. Tota noin, Timo ne otti kiekkoon maalin takana lähes kuljettaista eteenpäin. Pulkkisen mailla ja jä, siis se tuli myöhäis karvaamaan. Se niin kuin vähän jäi sinne jalkojen väliin, mutta silti täysin päivän mm. selvä kampi. No, täysin jäi... liikkeestä se oli, mutta tota noin, se oli hyvä, kun mä ajattelin ensimmäistä kertaa tällä kerrallaan, kun kiekkoon Seppäisille hän kaatui, niin ei tule semmoinen, että niin, ei, se, ei, se, ei, ollut, se ei voinut ei, yhtään. Joo, joo, ei, ei, ei ollut Timonkämmin, mutta tota, kuitenkin niin sit siitä siitä. Hannu Henriksson oli lähietäisyydellä, ei viheltänyt, en tiedä, jääkö vähän odottamaan sitä puhallus, koska se oli täysin päiväselvä rike, mutta kuitenkin siitä niin rikkikorikuhalli, kääntää maali eteen, Jarkko Ruutuläppä, se sitten tota, sit, sit pesää, ei mitään tehtävissä, se oli siinä kaksi Tätä en, Engreni oli ottanut varmaan jokin sen kolme ja ihan varmaan. Siis järjettömiä haamuisia oli. Mut. Joo, mutta kyllä on pakko sanoa, että tota, itsellä tuli ainakin vähän semmoinen niin petetty olo tietyllä tavalla. Mm. Halliin niin viheltään kyllä viisi minuuttia sen jälkeen, että kyllä se sivaisi puntuspaan haltetellytti. Ja sitten vähän se toinen tasotusmaali tuli vähän siihen. Vähän, siihen jäätiin sitten vähän hautoihin makaamaan sillä. Ehkä joo, mutta tota, ei, en, mut silti mä oon sitä mieltä, että se ei peli ratkaisu sinällään, että se jokerit olisi sen kääntänyt joka tapauksessa. Mä enääs, joo, kyllä peli... siihen kanssa luotan, että ei se olisi enää mennyt, mutta tavallaan ei sitä koskaan tiedä, niin, mut, niin. mut luulen edelleen, että no sen olisi varmaan voittanut ilmastuutta jo, maali. Sitten sit oli kuitenkin tämä tasoitusmaalikin, mikä sitten taas oli ymmäristä, se oli taas sen oma moka. Aloitusvoitto, siitä tota, no niin, kiekko-limpumille, limpumaampuu. ampuu, jotenkin ihan unen tilanteesta, Valtteri Filppola yksin maalille, saa, saa sen tason pelaaja, me kaikki tiedetään mitä, mitä tapahtuu seuraavaksi, jakkomaalin näkemiin 2-2 peli. Joo, mutta tuli tää HPK-peli, Vänttisen maali, oli just sen tyyppinä, ja asiassa sä vastasit siihen aika hyvin taas eilen, eiku siis nimenomaan Tapparapelissä niin hmm? laskit noit vähän aloituksia, niitä on varmaan jatkos ehkä, kun vähän saadaan... Joo, siis niissä peleissä, missä mä ehdin tekemään, niin mä ajattelin, että mä nyt aloituksia voisin vähän seuralla niin kun saadaan... Mä voisin kertoa ne tilastot onkin pelin jälkeen, mutta että yhden pelin otan al, niin mieluummin vähän eteenpäin, että saadaan parempaa kuvaa, ja sitten on hauskaa verrata, kun Mikko Koivu tulee remmiin. Niin, tota, torstain pelissä mä en sitä ehdi tehdä, mutta esimerkiksi lauantaina Blues-pelissä mä voisin tehdä ja ensi viikon kärpäpelikotipelissä jos suinkin ehdin. Kolmestakin niin niin no, miten... ottelusta pystyy aika hyvin. Joo, tai vieraspeli voisin katsoa silleen, mutta, sillä silmällä, mutta kuitenkin niin, tota, niin, niin, se oli, siis, ei se aloitus tappi, joka sinänsä mutta että se, se reagointi oli niin huono mm -hmm. siitä. Että, että kyllä se pitäisi sopii kuka pitää kenenkin ja, mm -hmm. ja Filpulla pääsi niin yksin siihen maalille. En tiedä. Se oli vähän se lamantumistila, ei osattu käsitellä oikealla tavalla. Ja sitten kolman erä alkuun, oli 54 sekkaa, oli 56 sekkaa oli pelattu, niin peliratkaisu siinä. Tota noin, niin jälleen kerran valitettavasti se vanha vanhan vanha niin maali, edustan puolustaminen. Filippulla tällä kertaa vanhempi versio, eli Ilari löi, oman toisen vai kolmannen riparissa sisälle sitä lopulta. Ja siinä oli ollut pitkään. Se ei vaan saa niitä vieläkään poikki, siihen pitää joku keksi edelleen. En tiedä sitten näkyykö se, et pakistosta vielä puuttuu muun mm. muassa nummeliin, mutta... Tota... No oli se tapparapeli kyllä jämäkämpää, mutta Tapparasta se ei ole edeskään niin hyvä mittari kuin Jokerit. Ei kyllä kyllä vähän kaksi peliä oli eri. Joo, mutta viimeinen menee sitten tyhjiin. Viimeinen Carlsoni lähtäisi sen tyhjiin siitä vielä. Et jotenkin tuntui, että siinä tuli vähän semmoinen olo, että ei se taas surjeluun Ei Tepsi päässyt Jokerit oikein haastamaan siinä ei se, se oli kumma, kumma juttu kyllä, että se alvo oli niin hyvä ja loppu oli. Mm. Ei sekään mitään kauden huonoja todellakaan lähellä ollut. Mutta ei ollut ei riittävää, riittävää tasoa, ei, ei missään vaiheessa. Ensimmäinen, erä, se, ol, ensimmäinen oli suorastaan loistava kokonaisuutena. No mitä sitten mennään Tappara-peliin. käytiin läpi että hieno seremonia ennen pelijalkua. Sit tosiaan tää myös, että Erki Juntti läppäsi, läppäsi sen, läppäsi sen kiekon maaliin 14 sekunnin pelin jälkeen. Siin tuli semmoja, että läpi lähti, nätisti tämä peli. Mutta no. niin kuin Nummeli sanoi hienosti, että se oli... Sitten tuli tavallaan hänelläkin se, että mitä, että noit maalui, koko uran aikana että noin 3000 maali on mennyt omiin, niin se oli, että jaha, ei mitään, tähän normaali peli mennään tästä eteenpäin. Ja sieltä, se, sieltä Tepsi kuitenkin tuli, että tota, se oli justka semmoinen että nouseva käyrä koko erään. Teipsiäkö pikkuilettaa paremmin ja paremmin. Sitten alivoimalla hienosti pääsee iskemään. Teipsiäkin tosi ahnaasti muuten talivoiman hyökkäykset koko joo, pelin on, Onko se jopa ollut, että koko kaudella varmaan aika kärkisijoilla ainakin noita alivoimalaisia suhteen, kun tulee mieleen? O, joo, varmaan kun jyppipelissäkin likaaksi silloin on tullut. Mutta tota, no, niin, mut se, että tepsi, koska noin ahnaasti lähtenyt hakemaan, että lähti niin kuin kolmella kahtavasta aina puolipaikka. Siinä lähti hyökkää ja yleensä Rassel oli se, joka lähti kolmantena nousemaan. Niin nyt se yhdestä tämmöistä tuli sitten maa, Ampu kohti ja Tuokkola tosiaan torju eteensä ja tota, niin, hieman niin kuin joku jossain hieman Janetskimaisesti Joo, tuli... Ei ollut lähelläkään. Tuoma haavoja auki. <laughs> Pirneri tota, Pirnerilta ilmasta sisälle ja ensimmäistä paikalla ollut päätuomari, meinais hylätä sen, mutta lopulta meidän keskustelun jälkeen tulivat siihen tulokset, niin kuin hidastus osoittikin, että silloin on maali. se, se katotaan ei ollut lähelläkään. Ei ollut lähelläkään ja tota, no, niin Pirneri onneksi. Joutuis kyllä aika silmätikukse ehkä siinä kohdassa sitä peliä. Muistakin mä lähetin sun nyt viestejä Joo vaan, joo joo muistakin. Vierneri sai vähän kyseenalisen jäätäkin se sit sen jatkosti <laughs> mä just tarkoitin, mutta totta niin. Sitten tota no niin Tepsi pääsi kahteen yhtävää. johtoon kun... niin. toisessa ei Eiku Ei nyt sekin ensimmäinen ensimmäinen mentiin erätaululle. toisessa erässä niin Tepsi tuli hienosti niin Sinänsä kuriosite, että ensimmäinen maalihan merkattiin jostain käsittämästä aluksi Henri Tuomiselle, joka ei ollut edes jäällä käynyt siinä kohtaa, Se oli ennek. Pelissä. se oli, ennek, se oli no, tämä, mikä? Maali jakaa vielä tällä kaudella tehty mutta vilaututellaan nyt vähän tänään, mutta en tule. Kyllä, kyllä. Sitten se tuli vastahyökkäyksestä. että olisiko ollut nelosketjun toinen vaihto ja se, missä siis Seppänen oli hyökkäenä, koska korpi. Hattonen oli... toi hienosti ylös ja vähän vielä harhautusta ihan hyvä liipa maalille ja Tuominen roskasi sisään. He tekee maalille ja hyviä se tapahtuu vaan ala ja Tuominen seurasi hyvin reboundin 2-1 Tepsille. Sitten tataan tota niin, tää 3-1 maali tuli ihan sekä vastaava vastaavan tyyppisesti tilanteessa, että tataan tuli vi, oksa viivovedoksella oli ja sit missen kos, Koskinen meni perään ja Joo. joo, se oma Joo, se, se missä, totta kai se varmaan yritti ohjata, mutta mä en tiedä, hän siihen, mutta Kiakko tuli kuitenkin tuokkola selän taakse ja sitten löysi, selän takaa oikealta puolelta sisään. Joo, joo, koskien näitä niinku, tavallaan kiipeäsi tuokkola ylittäjät. Kiakko sit... meni toisaalta tuokkola ja tota, no, niin koski ranta toisaalta puolelta, että he maali sisään. Kaiken kaikkiaan niin loppu meni aika puolustustaisteluksi. Siinä oli se viimeinen minuutti, se tuli jopa rankkari vielä, koska joo. tuli kiekosulkeminen alueella, niin tota, siitä tuli automaattinen rankkari. Todella pitkä, oli kyllä se viimeinen minuutti. Varmaan kesti reaaliajassa varmaan liki kymmentäkin. kenttä. Kyllä, kyllä joo. monta hävittyä siis... aloitus, monta pitkää kiekkoa, aikalisät, kaikki. Siellä. Vilsi yritti vetää pitkällä kiekkoa. Meni muuten ihan helvetin vähän ohi. Niin vähän oli, mää, oli, se oli. Se oli, oli hieno norsukiekko <laughs> kohti maalia. Si, Sitten oli muuten ihan viimeisessä sekunnilla... Pelin huvittavin hetki, mutta niittymän teki melkein mieli lyödä rasseliin, niittymällä kiekko lavassa on valvistettu rasseli lappaa kiekon lavasta ja heittää sen varmurot keskiölle. Anteella mitä? Täällä oli paikka. Se oli oikeesti siinä. Mä, tein, no niin, muistat, muistat, joo, mä itse Mä muistin sen vasta se olikö oli hieno. Ja vuosi niin kurjasti, että, että aloitukset joudutti Petteri Nummeliin, otti Tepsin viimeisen puolustuspää aloituksena 19 sekuntien velejä, jäljellä ja se ja... Nimenomaan se on siellä sun tilastoissa sellaisen tilaston, miksi sitä kutsutaan sellainen niin kuin tappio tai ihme siellä jossain. Se korostuu siellä hyvin. Numpan Kyllä, mä... aloitukset. Ei mitään, nyt alkaa mulla lopukkaan sen verran kiire, kun pitää lehti niin nopeasti. Tee päin silvästi, plus. Mitä, mitä tulee näistä peleistä? Ilveksestä tehdään entistä enemmän eläin. TPS voittaa 3-0. 3, -0. 3 -0, selvä. Mitä bluesista? Bluesi... 2-0. Nolla pelejä, kaksi selvä. Ei mitä, tota niin, äh, Ilves ja blues... Kumpi, bluesi oli aika sekainen kanssa viime aikoina. Niin mä sanoisin näin, että... Mä luulen, että tupsukorva teurastetaan. Tepsi vetää kauden ensimmäisen toivon mukaan ei ainoan vähän niin kuin illan, niin mä sanon kuusi yks. se on aika kova Ja blusia vastaan, niin tota, blues tulee olemaan kyllä tiukka vastus tossakin, mutta tota, niin se on kuitenkin kotipeleissä ollut se. Ollut parhaimmillaan, ainakin alkukaudesta oli. Nyt on ollut näitä nollapelejä, siihen mä peruslinkit on, että ei näin, tai torstaan aika mitään nollaa. No mä sanon se tohon noin. Mä sanon sen, että se menee... Rinkin on ihan hyötyne. Mennään neljä tepsille. Kaua. Kyllä mä 6. viikko mäkin lain hakemaan. Hyväksyn. Selvä. Ei mitään. Ensi viikko. Kiitos. Ei mitään. Ensi viikko. Kiitos.